Jag ni precis någon... som, som ni ville. Och få in den här... Ötebrott, uh, <laughs> <laughs> det här. Jag är inte på SS certain Death. Ja. Det var, det var... Det lite SS <möller>. sitting <dock. laughs> Jag ska ha den. Du kanske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 inte så suspekt på en, uh, hand av alkohol. Väldigt bra. försöker bara <laughs> lite snabbare 5:30. Så... För ja. Det får 5:00 på Jag det fram kände jag. Det är Konstantin. Vem är anonym alkoholist? Min. det var du vill. Ja, just det, är <laughs> det, det, det, det, det, det, ja, det är ju lugnt. Han är ju pastor ja ah, tycker det just... var en småpojka Så att det är no, <laughs> <laughs> Jag har en kantonspastor Fick jag sova i de här hyttorna vi har tagit? No Du är no, sleeping no, no, the all way Jo, men jag tror att du fick sova Vi gjorde sånt här Undantag Eller undantag. <laughs> <laughs> det, det kan stå ett kå där i c Vi gjorde ett EG då? Det var mm. du, du, du har egen hytt Egen ja. mm. Egen, egen. Det har jag med. Jag just det så var men... det för jag, för jag jag hade ingen bröst att dela med så jag fick. Ta <laughs> ensam. toan så. du gör som. Ja, det är Du är faktiskt ägel. ja, ja, <laughs> ja. Ja, så Varför är egel sjuk? <laughs> Nej, det är Kämpehytt. Kämpehytt. Så var det det är Kämpehytt. För det bästa. Är, är inte Jag, själv, men... mm. nej. jag är inte all jag är hårt med. Vi får handla oss här. Jag har om det är okay att du delar hytt tillsammans med en doktor Tomas Ljungle. Ja, visst. Han låter ju kåligt lite. Ligg. Ja, <laughs> till det och sånt Ja. Vi <skratt> <Ja. skratt> <skratt> med mig en hund här. Ja. <skratt> Kommer du <nu> till oss. <skratt> <skratt> ja. Du <skratt> är det något av er här nere som eller delar en hytta all jag är ensam. Är du ensam? Mm. Det är aldrig Passa det över korridoren från oss. Skönt med stil. Nu är vi vägg i vägg. Så nu har jag bilden där ett snett över. Ja, sen då kan du bara banka. och skrika. Mm, skrika. Du är helt säkert. De hör det ändå när det här spelet. Ja, jag kunde uh, sköta igen. Blev det väl bjuden att dela med en ung fröke som heter Deborah McIntyre. Ja. Vad tror du? Nej. Ja, det får jag bli göra då, kanske. Kan jag gå sen och se det? Det Du menar att jag får ha en egen utom jag är Det är mest Deborah märker en egen Det kommer bara i bjudet en Ja, men då tar vi väl en debra. Ja, det är säkert trevligt men inte annat, så har hon undersökt att jag kanske kan ta det. Vad? <laughs> det är <ledigt. laughs> <här> det. Nej. har du väldigt bra saker med här. Nej, jag har en av de som bor här ute och ser jag. Det är aldrig bra. <här> ja, vem bor du med? Jag är själv. Du själv, du också. Ooh. vem väl med kamal? Mm. Mm. golvet upp och inte på bananplanter <laughs> <hör> han har haft <hör> skynke ja, har ut, jag förstå Ja, det var det. det? Bombay Nå, Nej, no. jag har det sånt med. mig. Snottigt? Nej, men det var väl i Nairobi. Mm. Hotel Nairobi. No, Nairobi. Ja, men du har ett nytt från annat, hotellet då. Ja, okej. Ja, ett fram bak. Ja. <laughs> <laughs> <coughs> nej, jag har ett fram bak. Det är en Nairobi-farm och... racist Det är plötsligt återmed Debra väldigt det är Ja, Det var han, hans kusin. Mäcknadersklavan. Ja, men ja. i helvete. Stora dem. Fantastisk släktare. Nästan lika stor som Wulish-släkten. släktare. Jag <laughs> fattar inte det själv. Det står lite värre runt omkring. Skottet. Skottet. Ja, du är en jävligt här. Ja. <laughs> Till och med skotterna tycker jag att han är aj. Men vad gör du Ee, ja, du får faktiskt dela hit med någon som heter Jo Kwan. Ursäkting. Slekting. Det är ju ja. Det var någon miljardär uh -huh. som <skatas>. Och du borde se fyra. vet du om slå åt dem så. Jag kan bara lite problem med det. Okej. Du ser Ja. Jag ska inte för <skatar> yeah. jag kände och det <hairy> Så Du pratar bara honom det ja, hela tiden. Som sa <skratt> Ja, på så Hilja. Du borde veta, eller? Ja. Mm. Okej. Okay. Vad kallar han för, för Mr. O.O.? <skratt> <skratt> det är det enda du uppfattar. <skratt> han. Uh, uh, nu lägger man Innan att Han har tatueringar på sig. sig. Han är i stort helt täckt ute <skratt> Han slår det på filmen Är du mollet? Ja har Jag har fått något har fått i Vänta, vänta, det står vid Då Jag står vid äh, fötter sängen ja, ja. Som man har brukt med sig Ja, det var ju min uppgift Ja, ja, det, det, är ingen ja det är som sagt Att jag du jag jag ska lägga undan den Och luftfum och skynk i mikroté Precis Det är mycket bättre uppsugningsförmåga än de gamla Det är bra i försiktet det är hoppas att han byter oftare Från hotell Ja, man kan byta fram och bak <tryff> Jag ja, det är ju lite förvånande. Det häftskiken var och en du bor nu för tiden. Det är ju såhär, kan byta hela tiden. Och perfekt. Ja. Så har du upptäckt en fantastisk detalj också. Om du slänger en högtunkare på golvet så kommer det nya uppviktade av ja, det på golvet. Ja. Man, de bästa i världen. Alla äckliga människorna de tagit sig både i ansiktet <laughs> och, <laughs> och med den här högtunkaren. Ja. Det är inte det man ska ha dem till. Nej, det är helt dumt. Ja, 12 dagar sa ja. vi va? Ja. minus. Vad hade vi? Till, uh, ja, jag, tio dagar till... Ja inte jag kalender? Tio dagar jag skrivit är, du, du, du har skrivit till Hongkong Nu blir det en Tio... Jag har skrivit tio dagar till Hongkong i fall från... Ja, en, den, nyligen, så, den är min. säkert. Den är mer. Den, den har du kalender. Det är den, Ja, nu har jag slutat. Vi reter den tredje. Söndag. Den tredje i maj. Då ska vi vara framme den trettonde. Fredag. I Hongkong. Nej men Det är låter låt, ju inte som en bra datum Ja det var att stryka dagen Det nu blir ju akkurat Det blir ju inte där <här, Nej Det <här> gjorde jag det var att stryka dagen Ja Ja Ja Ja, ja, ja. <här> ja, ja, ja. ja Det var <här> en stryka till Allt klart Men vi åkte mm. den tredje så vi Då är vi på den tredje och åker där då Så mm. åker vi vi går och som de sådana där Stormworlds wipe-effekter så ni gör. Ja, precis. Det hade varit trevligt. Ja. <hör> och han har gått och hållit och hållit och säg vilken trevlig resa vi hade. Hur gjorde det va? Ja, ni får säga först det. Hong Kong, så är det just det i var Hong Kong. Ja. Ehm... Mm. Ja. Mm Slår vi för aktiviteter förra gången? Ja, det tror jag vi gjorde. Det gjorde vi inte bra. Om du skjuter av det. Ja, det är skönt. Det är inget så bra vi kan göra. Vi en tradition att skjuta lite. och gärna på varandra. Det var jag gjort det med mig. Gärna på varandra. Ja, va. Autor har lite roligt. Du får inte glömma det är 10 här För det är en morspillställd lopatomi Har du ja. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men då ska vi tända rökelse av det är Hela förfäder ja, Du kan göra det tillsammans med hans Är det, är det mors då, även i Kina? Jo, jo. Nej, det är det första Det skiljer att det är att eh, Vi ser det idag <laughs> mm. <laughs> Men annars har du med förfäder att göra den, då? Mm. Alltså, den. Ja, det mm. är <laughs> Ja, um. Yes, ni har ju inrättat er i hytter och äh, är inte färdiga för att åka äh, den här äldre, gåsprängde äh, Thomas, Dr. Thomas Ljunggren. Äh, äh, pratar ganska så bra engelska. Ja, det är Jag också. Ja, Jag förstår att du äh, är från äh, Norden där, så att äh, han... Äh, Mm, ja, vi har så lite av gå ifrån och... ja, uttext i england med i någon så där till lagst. Ja, borock. Eh, svenskida också som ställer till <laughs> och... mm. det. tror Men det är trångt. Nu kommer mellan det. Eh, ja, ja, men ja, jag får nog med vad han pyssla med i Sverige, jag inte att han är från. Ja, han är svensk. Ehm Nej, han, äh, han har lämnat sin praktik och äh, på äh, rundresa äh, runt om i världen, äh, säger han. Och äh, just nu är han faktiskt på väg mot Australien. Ja, oh, Vi Efter äh, ett besök i, äh, i Egypten. Det låter lite bekant. Och Ja. Ja, men det berättade jag ju att jag lämnat min praktik i var... Nairobi och väg i Hongkong också. Ja, han var ju i han var Nairobi också, lite mm. <laughs> Nej. Men... <laughs> Då frågar ni ju om det kanske? Hintar om sånt? Nej, ja, ja, har du varit i Kenya eller vad Kenia eh, Nej, det har han inte varit. Nej. Det trevligt ställe, Vi antar oss mm. ja, och Sackhållet, ju om vi vill leta om han Ja, det är ju Nej, jordet i T-tal. Just det, vad gör med det här nu? 70, <risatt> alltså. mm. ja det är. klart. Han verkar fris prata sanning. Men, du... Det känns nästan lite... Lite, han känns lite svår att greppa. Mm. Han har ett väldigt konstig rytm i talet. Då och då. Först så kommer du på dig att tänka att ja, ja, men det är bara för att han är svensk. Men sen så är du att, nja, överlag så är det inte sådär. Alltså, det är något annat ja. konstigt. Det är, inte, det. det är inte kocken i muppen. Nej, nej, nej är. det är inte så Det är här, <skratt> Inte riktigt. Jaha, jaha. jaha. Han, pratar, alltså, han pratar hyggligt bra engelska och um, så gott väl förstår. Ja, ja, jag får ha dem lite ytterligare då. Det är faktiskt och han är en allmän, allmän läkare liksom specialist. <kling> uh, nej, han är uh, uh, allmän läkare. Jag uh, att han har haft ganska så lång praktik och uh, ganska duktig. Han... Uh, Äh, Säger sig ha gjort en del av behandlingar och liknande. Då. Ähm, äh, har du medicin? Ja. Slå ett slag med medicin. Ja, men. Mm. Ähm, han gör någon kommentar om äh, att han har utövat en, någon form av äh, teknik äh, när det gäller operationer. Mm -hmm. du vet däremot att den har du bara läst löst om i en artikel för knappt ett halvår sedan mm -hmm. som har en ny metod som inte används på något sjukhus innan det är bara en teori, en teori och inte en praktik men han påstår att han har gjort sådant i närmare tio år det är väldigt intressant jag lyfter upp om han bara nämner det så kommer jag att pressa honom på detta. Mm. Um, han börjar undvika ämnet lite sådär och um, försöker kanske slå sig till. Skit. Ja, det är hållningen. Kommer att gå på. Han. Uh, nej. Okay. Mm, han är uppenbart så försöker han och uh, rätta till ett fel. Alltså han försöker att förminska det här som att nej nej, alltså, nej det var inte så här egentligen. Ah, ja, jag litar. Ja, nu, nu, nu förlåt mig, jag, min, min engelska är inte så bra och mm. så vidare. Skulle man växa katten? Ja, ja, det är. ja. Mm. Han får lägga sig först, i fortsättning. <laughs> Japp. You tie him down. Jag ser till att jag tar med mig revolver i <laughs> segnen. <laughs> <laughs> <laughs> Varför är ni <det> så nogg? <laughs> Vad har jag gjort det? Ja, just det. <laughs> mm. <laughs> remember the Är det mannen jag jag lägger mig sist då i den Och prätter taket. att det brukar inte brukitas inte lägger som mig råk. Nej. Ja, när han att så har Det Men ni ni, ni går och lägger mm. med kusbrytto och försåtsmineringar runt hela sängen. <laughs> B3. Jag jag B3. Det är inte B3. Det är jag och Deborah Mm en eh, um, ganska så trevlig eh, ung kvinna hon en kvinna. ja alltså hon är väldigt öppen gärna det verkligen så här oh. eh, direkt så börjar hon prata om eh, både det och det andra och oh. inte alls eh, sådär eh, finns det någon soffa soffa ja som man kan lägga sig på och berätta Nej, mm. nej, okay. nej, nej, det finns inget så. Kan jag lägga mig på sängen? Ja, det finns. Men sitt och nickar och hummar Ja, det är okej. Bättre än Ja. Du känner dig inför det. Du, för det? Mm. <laughs> du utvecklar det. Vad mm. um. tycker du för det här på? Va? Du förstår att hon uh, har hon lite vara. rest lite tonkring och. Uh, mm. men, uh, du skulle, skulle vilja definiera vi henne som kanske en kännsom mm. Kommer ifrån. Eh, Storbritannien. Mm. Mm. Goldberg. <laughs> mm. She ain't been a Så big girl. Så kom inte till mig. Nej. <laughs> mm. Mm. Under den här glättigheten så finns det någonting som eh, ja det är en fasad. Något som tynger henne? Kanske inte direkt tynger henne, men det är någonting som hon inte... Eh, det är vi att berätta? I alla fall. Kuntis! Vad gäller vi? Hämmer du hur vi bor i fem? Till slut bara ni kvar. <laughs> någon som kan köra. Vad är det <laughs> Det är nästan slags. Det är du liksom är timmar in är i Malagaskan. Jaha, <laughs> <hör> jävlar. Det här såg ju. Vad rösta. Jag har en funkt sätt där. Nej. Det är någon som har nära Någon som är. Ja, ah. jag men, är <skratt> Ja, jag yeah. um, oh ja. är jag <skratt> Hur har eh tänkt att spendera dagarna på båten. Uh, jag vill ju vill bara vet hur jag öppna läcka lä Jag vill du sitta på läkare. <skratt> Där det finns två stycken. Ja. De bor i samma hit. I samma hit. <laughs> Under några dagar så får vi besöka dem. Ja. Resten tänker jag nog planlöst spatsera runt. Okej. Okay. Ja, så alltså det är ju... Helt okej okay. väder och trevligt att gå på så här. Så har vi inget annat så kan du bara ta det lugnt. Du kan chilla helt enkelt. Kör på bort! Yay! <laughs> Pensionärsungås. Pensionärsungås. Eh. Jo då, det finns. <laughs> <laughs> <hör> det finns en... En, en, här, en sån här bastant brittisk dam. <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> Den den. En son, en son. Casweek, nej, den är, den är Du kan väl inte Nej, men hon är, hon är, hon, hon, hon dricker inte så ofta. Hon, hon, så... oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Fru Narcissa Kemp heter hon ja. Narcissa, Narcissa. Mm. <laughs> mm. Speldedaren ville att jag skulle tillbringa min resa i A1 så. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Det är oavvikligt, ni springer på varandra och så vidare Uh, Matsalen kommer att sätta sig på in Nu är det fasta bord Så att det bordet som ni kommer att Sätta er vid eller på, på, tilldelade Det kommer ni ha varje kväll Nu när ni äter uh, Och uh, kaptenen Kommer att uh, vandra runt Och senast liksom bort Sätta sig vid något av de här burserna. Man kommer ha kaptenens bord någon kväll i alla fall. Vi har ju det fina på. Ni knuckta döda på alla stjärnor. <skratt> <Ja>. <skratt> ähm. Dubbla till och med så det ska bli fint hela kvällen. Äh, om det är så att ni vill sitta vid samma bord, allihopet av ja då vill jag ha ett vanligt black roll. Ni som lyckas kommer att sitta tillsammans med kameratet. Nej! Ja. Nej! Då svarar jag 90. Nej. Lyckas i och med sig mötet man vill. Ni som lyckas kommer att sitta vid samma bok tillsammans. Ni andra blir utspridda lite bara. Utfryst. Ni lyckas. Precis. 25, 25. Lyckas är jättebra formatorn. eller där lagdan. Ja. <går> äh... ah, Kom du, <går> ja, du <ville> sitta kvar. Eh. Ja, klarar du också? Ja, vet inte om du vill sitta. Jag sitter här med kineser i så fall. Vi slipper mitt som dörprat typ. Eller? Bon sitter ju också. Nej, jag lyckas inte. Nej, men vill du sitta och försöka placera dig så att du sitter vid det här doktorn? Ja. Mm. Nu går va? Så går de lite med fågel. Ja, det finns <laughs> Och du misslyckas också? Jo. Ja. du vill försöka sitta tillsammans med Deborah Ja, det är väl lämpligt. ja Det är jättelik awkward så där. Ja, man försöka Ja. Om man försöker undvika Men, en det, en den kan det bli dålig stämning i hytten ja. Yes. försöker du försöker du parera botten narcissa i netbord? Men, men, men, Nej. Jag sitter där. Oh, ja, du sitter där. <laughs> alltså, <laughs> det viker mot att. Han behöver någonstans mm. sikte fri där sitter jag. <laughs> <laughs> eh, Yu Quan kommer att så på att söka upp. Jag bara sitter i håll. Ja Jag klagar mest på kinesiska ljudet. Ja, ja, på ja. allt, på allt man bara har äger har på den här jävla boten. <laughs> Nej, va? Jag han klagade så på ja. sin kompis Ja, så säger han <laughs> Är det så? Ja, naturligtvis Jag fick ju ta tillbaka det, vad är det? Jag hämtar en ny jag håller på ja, är... <laughs> Ni har en lång utredning Ja, väldigt, väldigt lång lätt. Han föres också från, var, varifrån du kommer Ja, hur bra, naturligtvis <laughs> Själva <laughs> från Hongkong <laughs> <laughs> ja, Kom också ifrån Hongkong Mm jag vill inte på Jag inte han är ju det skrivit det på eh på honom. Ja, man. Är vi var är då eller kusin eller vad det? Precis. ska vi slå en psychology. Du jag göra en nej. Men man kan ju Kvitta Eller kan vi kvitta? 16! Jo, och grund. Mm. Mm. Men vad har ju grund 5 eller 5? Oh. Ja, uh, det du lyckas faktiskt. Varsågod, kryssa. Nej! då honus på den. Uff. Uh, du är ganska Nej. säker på att uh, det här är en person som är ljussen engagerad i den kriminella rörelsen i Hongkong. Ah. Är det inte alla kineser får en tatuerade. tatueringen. Ja, ja, ja, oh, är ju en kinesisk. det.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 du är jävlar tillsammans med eh, samma folk som andra då. Det oh, går någon annan som lyckas. Uh, om du vill <här> jag vill nog inte lyckas med det så. Nej, Men vi, då får du <här> får vi sitta vid ett annat bord om du ja. vi vill. Sitt det är ja. Ja. eget på Barnbord i hörnet. det blir det en du Testa på olika jag bara, är Vill du jag? försöka sitta med någon annan? Nej alltså, jag till, Det borde jag bli tillgörad i så fall ah, okay. Ah, okay. Du blev tillgörad på bord. Slå en eh, 15% chans att du hamnar med det här bordet 50% det var... Nej, 15 <laughs> 15? Uh, nej Det yes. uh, faktiskt 14 ja! Du, du, du hamnar vid det udda bordet mm. uh, Du sitter en arab där också Hello my friend Merry new year Det sitter också en annan person där. Han verkar vara tysk Klaus uh, Benjamin, Benjamin Schmidt Benjamin Syssa Benjamin Syssa uh, Han säger inte så mycket under hela första kvällen där Och inte mycket heller under de andra påfällande kvällarna Jag är Ganska sum <zoom. går> Ni kan slå varsin Är någon som kan tyska förresten i dag? 0-1 0 Mm. Du, sitter Nej, på Nej. Ja. Nej. du sitter inte vid det bordet. Du sitter inte vid bordet. Han har väldigt bra musik. Han har suckit ur bordet, han har lyckats. Jag har krigat i en Ja. Jag vill ha en 1x2 i så fall från dig. Du får ha vi som satt vid samma bord. Ja, från de här tre herrarna. Nu ja. sitter inte du. Ja. Liksom. Men mm. jag sitter i samma bord som dem. Gång, gong, gong, gong, gong. Ja, det är du igång en klur? du igång med Ja, du mig jag var Jag fick en slå. Gör det? Ja, vad fan? Jag kan faktiskt Är du en så? Ja. Är du Okej. Är du två? Ja! Mm. Han pratar tyska. <hör> <hör> ja, det gör jag. har jag hört förut. Mm. Han, han har fyllt tysk Men någon annanstans vi hörs, Prata lite om. Mm. Han var tysk, det sa han. Mm. <går> Nej, men... <går> det låter inte konstigt. Han verkar undvika att ähm, säga saker. Tyskare är ute och svarar på ett intal. Bara så bort slå Rassens-partiet lite. Varsågod, Mattias. Ja, hon trev. Mm. Men Stantan vill ha honom. Nej, mm. Erik mm. och jag och Nej, Paston sitter inte. Vad slår du lyckat då? Nej. Nej då sitter Du sitter men. inte på det där bordet. Men du får sitta med det. Jag sitter inte med du han. Jo men han du. hamnar oss på ett. Nej sätt. men jag sitter inte med han. Jag sitter ju ihop med den jävla kinesen. Lite. Ja han hamnade ihop på det bordet. Han, fick men han, han. hamnade med deras bord. Nej, jag missade jag trodde att han också misslyckades. Jag trodde ah. att Elias också lite misslyckades. Men det gjorde jag inte. Så du är i hörbordet. Ja, du är i Uddabordet får, ah. Tillsammans med två kineser. Ja just det, och då skulle vi du, slå du, en en till den Ja, och vi hitta väl. Nu ska vi se. Jag skulle vara jag Men som <laughs> ni sitter här. Jag slog det 15. 75 Och ja, det var kritt då ja, Jag lyckades mm? Jag med, jag krittade Den här unge herrs mitt Han sitter hela tiden sitter På, på, på ett ett bordet där Vi sitter Egil sitter Och speciellt verkar han titta hela tiden på Den här äh, svenska doktorn Mengele <laughs> Mengele <laughs> Nej, det <pej>. är inte <Majestem. laughs> Tysken Tysken jag tittar på den svenska doktorn Han ska se om jag fattar det Se, Nej jag kanske inte Eller tror att jag att han tittar på honom så jag blir man suspekt Han tittar på det hållet Han ser att han tittar på, på, på, på, eller på honom mm. De gånger som ähm. Den här svenska doktorn Reser sig upp Kanske får gå hem och ah. koppla en kopp kaffe Eller någonting i den stilen så. stilen ehm. Och han följer honom på väg in Och på väg ut utifrån mm. matsalen jag han verkar ha en väldigt specifik uppsikt på den här äh, svenska. Just mm. det äh. fint. Yes. Jag äh, äh, frågar det verkligen. Äh, Ventilier. Äh. Äh, en kjolgung, säger han. <laughs> <laughs> Han rycker fastlar Han har om Sure whatever Vad står det sist? Vad står man säger? Nej du vet inte 99 Jo då Min dotter säger du Nej Vill du han om hennes Jag presenterar att jag inte kan tyska Ja Ja det är första kvällen. Och ni... Eh, mm. Något annat speciellt ni vill göra. Så här första kvällen till botten jag har mm, spenderat en dag till havs. Jag tror ganska så liksom, Jag fått träffa lite andra människor. Det, det är en del kineser. Eh, några indier. Eh, några från äh, araber eller Egyptier kanske. Eh, några av vad ni kan se är engelsk män och engelska, både män och kvinnor. Äh, Inga andra, äh, migrarianer? Äh, äh, mycket det är stor del av besättningen äh, som jobbar äh, typ maskinrum och sådana här saker. Det äh, verkar vara lite afrikanska konst. fanns det så många utlänningar på den här båten först. <laughs> ja, Ja, men jag när, när de liksom har rätt och upp på, på däck mm. så, så går jag och, och, och, och svärkar med dem. Ja, just bara allmänt skitsnack. Ja, snack. ja. Eh, ja de, du förstår att fler av dem har var, jobbat för den här båten ganska så länge. Eh, och de. Eh, ja du kan slå ett slag för fashort eller något annat lämpligt som du tycker är bra. Mm. Nej, jag tycker jag snar allting sånt. Nej, nu blir det mer spalligt lite dödsnack. Du får inte ut något vettigt utan att ja, de har jobbat ett tag. Och de, det, det är en resa av många i lång rad som de vill göra med den här båten. Jag berättade ju som mina hemska erfarenheter då när jag låg pengar. blev jag satt på sjukla kol i, i sex månader. Du har lyssnat väldigt intresserat, och. Vad är jag med sen? Vad är jag med sen? Vad är jag Det är svårt att hitta bra. Du har möjlighet att. Um, ungås lite mer om familjebom du har lust med det om ja vi kommer sp vi spelar kort där och så här och absolut det har ni lust och uh... jag förstår vad de säger ja, så Ja ja ja spelar kort spelar botter fast någon pengar Vi servicepersonalen också avokamer mm. eh, några utav dem ja då försöker jag få prata med en av dem lite enskilt. Ja, det var bra. Så säger jag att jag skulle. På saken då. kan jag ju. Mm. Skapligt. Ja. Att, om du hjälper mig att hålla lite uppsikt här. Om du ser något konstigt, om du ser något som verkar godda och konstigt, så kan du väl kontakta mig. Ja. ja, nu sticker du till honom. Ja, den. det klart jag gör mm. mm. jag. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> ja, en kniv. En kniv. Nästa. <laughs> jag har prima pund här. Eller om du vill ha, dollar. Mm. Um, um, han kallas uh, Popo. Popo. Mm. Och, um, mm. Självklart, han... Uh, komma att uh, meddela dig om någon märker någonting. Har ja, du och vi mm. vins mer, att säga. Ja, han är väldigt nöjd, för det här är ett väldigt bra jobb. Han kan känna på sig att han kan komma och se precis vad som helst. Men det läser oss. Så gillar du. Ja, så något vi måste göra. Så låg ja. jättekonftigt, en norman som bara såg lite. Ja. Ja från kvällen så... Slå den. Uh, mm. Vad heter din krimi? Ligga. Hans axel. Ligga. Ligga. Kan slå det här mm. det där? Ligga. Ligga. Han bor ju där. Så han. han bor ju där. Ja. Nej. Han vill mm. inte. Lätt, eh, <feder> ja, ja, det är hon. Du, du, du är Du är ute lite sent ur din hytt. Och, <feder> ja, passa dig. Du har tagit en uh, och frisk luft. Så Jag vet inte, det var säkert något dålig mat eller nånting mm. Och så var det ganska så varmt också i hyten så att du... Det går Och den här pastan han satt bara och... Han har stängt igen hytten. Lämnat henne ute. Det en... Nej, det är inte dörren som man alla fönster förhållande Ja, det är väldigt kvar Så att du känner, åh jag måste gå ut Och killigryta dig Det finns skärnor utanför dem Det är Ja, det är inte det är säkert Du smyger ut lite senare när han har dåsat till I alla fall Och då märker du att Det är en, det är en... Får jag låna kartan? Du får jag kartan där? Och tack så mycket. Det är lite brygande kartan. Du märker att det är någon som är på väg som verkar ha stått här vid eh, radiohytten. Och när du öppnar dörren och kommer ut så ser du bara i att det är någon som går ner för trappan där och försvinner vägen. Annars är det inte mycket folk, det är någon annan utav de här äh, människorna som rör sig runt omkring. Du ser att det är folk inne på bryggan då, äh, men det finns ingen ut på den här lilla utkiken då, som är bort i där. Jag följer Små de Ja, du och ni är. Jag ser upp på det. Jag är väl det. De här. Så är det? Jag gör det. Ja, man kan inte vara allt. Yes, du följer du med bil? ner ner. Ja, ja, det det. som inte det in väl. på. Oh, ner Ja, precis, det är en som det är samma trappar där att mm. Mm. Så, det med. Du lyckas. Mm. Mm. Uh, personen i fråga passerar förbi. Man hör det där borta vid B1. Mm. Och uh, du lyckas smyga efter det så du ser att det och du hör dön öppnas och stängas. Till B1. Nej, in Nej. i korridoren där. Ja. Okay. Du kan göra en sneak och smyga efter och titta in i de där fönstret som är i den dörren så ser du var den här personen går in i. Det mm. är Nej. Nej. Ehm... Du kommer fram, men när du tittar in så verkar den här personen ha kommit in i sin hytt. Okej. Okay. Jag har en halv lissen för dig. En halv lissen? Mm. Boksavsvården? Eh, well, mm. <laughs> Nej. Nej. Okay. Du såg gott. Det <laughs> gott. Det var helt enkelt inte. Ni sov ganska så lugnt och stilla natt. Det var inte så Den här kinesen, han går läggs i ganska så tidigt. Snackar han? <skratt> Nej, det gör han inte. Mm. det är det inte. Ah! Ah! Va? Och här? Vad är det här? det är <fick inte> här? här? är det <här> <Sömngångar>, liksom. <här> en Jaha. Men de som bor i B4. han gått till lagt i svenska? Ja han har till och Det där Är det dig? Nej. Nej. Ingen, ing, ingen vidare? Nej. Okej. Mm. Okay. Då vill jag ha en sportidum från dig. Någon kanske vill på någon. Någon? Ja. Mm. <laughs> När du står där vid dörren och tittar in och försöker få se på den här personen som utan att vandrare Så lägger du märke till att hörnet där vi ser ett Dyker upp någon annan person Väldigt kvickt Och, helt, och backar tillbaka När den upptäcker dig mm. Den honkte benet <laughs> Det är slut Men ja, Man kunde flyga Men den kunde inte gå säkert. stänga passer. Är du hygglig och så här mysig? Men det ordet säger Halleluja. Vi måste låta oss få. Så det är precis som att någon har med utanför på andra sidan. Utom hela den här det här är mitt på båten så att säga så det här är däck utanför och. Så det är inte ni i båten utan jag kommer för den. Du kommer ner för den. Ta mm. går och gå runt hörnet där och titta in i dörren där borta. Mm. Men jag fortsätter så runt. Mm. Ja just. Ja. Uh, yes. När du kommer runt så ser du någon som uh, sådär hastar iväg fram mot föraren ute Ser Se vem det är. Hast du, hast du, <laughs> Slå en halvspotthitt i så fall. Ja, nej. Ja, det är två och då. två och Det är det här. Oj, oj, oj, oj. Ja, du är rätt. Du är rätt säkert på att det var den här unge mannen som satt vid... De, Kinesens och hennes ord. Vad heter din? tyske? Han heter Fangu. Fangu. Ja. Fakio. Ja. börjar det bli lite tysk. Tysk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Vad gör Helik? Kill him! Kill him! Kill him with fire! Yes! Jag har en sån här vattenplats. Jag backar bakåt och säger att han görs någonting. Okej, du backar. dig någonstans, eller? Okej, slår en hide. Oj. Såsvikt. Jo. Skår du över? Mm. Då höjer du mig Hänger sig över ditt. Ja, precis. Jag har Jag har inte gjort det. Jag på de kör den. Dum, dum, dum, dum. Ja, men in kommer ni. Ja, har du riktig ninja Efter en liten stund så kommer han tillbaka. Passera runt och gå in i hyttorna. Mm. Okay. Jag går väl upp. Ska du gå upp? Jag kan så gå in. Ska <laughs> <laughs> du gå in? Du gick tills jag smyger. Va? Gå in och lägg dig kanske. Ja, du bo uppe. Du får sparka alla är inte allting är okej! Det mitt, jobb Jag får skälla min luft i alla fall, så nu kan du somna. Pastorn ligger och frider sig i sängen. En annan packs Dyker upp. Vem borde du gå upp med? Vem? Vem det är. Men ni med mig. Den liten är det irriterade <laughs> av oss. Han säger inte så mycket med mumla på kinesiska. Ni inte kinesiska. Listen då. Listen. Mm. Jag ska snigga med. Du snakar om kinesisk. med eller riktigt? Ja. En kri. En kri. Vi kan uh, Nej. Nej. Det mm. <laughs> Ah, Nu måste jag ha en skulda. Nej, på 71. 75. Jesus. Då vaknar jag nästa morgon eh, hyggligt utvilad. Halvdöd. Halvdöd. Vi kan ha tre. Ja, men det, det är en bra, ja, bra. Ja. dag. Ja. Äh. Bra, bra. Kolla om jag har bössan kvar. Då har jag alltid kvar. Så jag har hålla kompaktit. <laughs> Knogarna på viten <skratt> Det sitter det, så är det så <skratt> <skratt> <skratt> Jag ska skjuta med någon. Fokus är fri. så kan ni välja vi under fokus lite om ni vill sätta speciellt speciell ställe hos någon Är det buffé? Ja, det är buffé. Ah, så fint. <skratt> jag tror faktiskt att jag sätter mig hos min väninna här. Ah. I mm. Ja, i ja. så fall. Ja. Då berättar jag för dig mm. vad som Jaha. hände mitt i natten. Det, det tycker jag är låter. Han Har sällskap ju. Vem när, då vi berätta för våra lyssnare då Att Henrik precis försökte kasta en död migga in i huvudet <skratt> Och det krävs <är> nästan var <skratt> nästan skit <skratt> Det var så där 0203 var Nej han har skjutit in i ryst Det <sus> Det är ja, ja, <shus> jag. då lite har, <varit> <shus> har <varit> också. <shus> <skrattar> Ja, vad skulle du säga innan du blir så här upp och Vi ja, sätter mig också dig hörat. Med honom? Ja. Aha. Han sitter och kastar saker Det är lite trott <skratt> Ser är lite uppträdande Det är väl frukost Det är en att... buffe <skratt> <skratt> <skratt> Det vill <färbeligt> <skratt> <skratt> jag inte ha Det var <skratt> Det var inte bra Jag tråkade myggen där på äcklig Krashhoppar <skratt> Rickfoy Vad kraskigt fint Det har du där för jävla båt du, det är inte mitt fel. Jag ska det ska spika Karlar. Fattar A, kill a uh, du det där ut av någon anledning eller uh, Var vad mässade det varit för? Jaha okej. Okay. Jaha. Ett hörn. Ja. Ryggen... Han och tindons... mm. Ja. <laughs> Jag vill på sig, ja. Att det ser helt ut själva hörnbiten ganska <laughs> ockuperad kanske. alla sitter alla går <laughs> <laughs> liksom bara med ryggen mot. <laughs> ja. <coughs> okej. Okay. Mm. Uh, ja. Um, det är ungefär som på gårdagen går du fokus och så ramlade ju folk in lite sådär när de är eh, alltså så här säga kärna för det. Ja, en en nysk till nej, men, <coughs> Här dag. Nästa dag nu. Om du tar känslan. Dr. Thomas Jöngren, han eh, följer i så fall med dig. Ni gör väl sak Eller han, han styrde så att ni gör gemensam sak Så går dit och sådär. Ja, nu sitter vi där, det är två. Ja. Han, han blir lite förvånad, men han förstår att eh, ni tydligen reser ihop. Något sätt. Mycket intresserad. Hur, hur, hur kan man säga att ni känner? Ja, en bra fråga. Jag kan inte ens prata med honom. Jag kan inte sätta. Tycker <här> <här> <här> <här> du att jag också smaker? Att <här> du kan. <här> jo, jag, jag kan ju faktiskt ängelska. Jag jag, Så alltså du kan ängelska? ja. det är till och med 53 nu. Ja, men då berättade jag att hans kusin jag träffades och nu vi på väg tillbaka till Hongkong. Ja. Hälsa på släkten. Hälsa på släkten. Ja, just Din släkt kan ah, oh, ja. Jaha. Mm. Hälsa på hans släkt. Hans krävs på sin släkt. Jaha. Mm. Och, mm. och vad är ditt? Det är lite special... Jag förstår vad ja. han säger. Jag. jag förstår det. För en ganska... Special? Jag har ett personligt intresse. Jaha. Uh, asiatiska läkekonsten. Uh, berömd. Mm. Jaha. Mm. Ja. Jag tänkte att vi skulle studera den lite. Jaha. Mm. Mm. Ja. Ja, uh, han, han, han faller för det här <laughs> det var, Ja, han var det Men det är helt vidare Han pratar lite lätt Och, och sådär om den Det uh, verkar ha lite uh, Alltså, han, han <hör> <hör> <hör> <hör> Du vi effekten Nu du ser det på mig <hör> ja, Nu tog du sista det finns lite kvar i term i, I så där. det? Jalla, men jag osätter på likadan. Gör du det? Hur du sönt? Ja. Ja. Ja. jag illa. Vi är illa. Saftplå. Han kan jag kunna mycket mer om det här än vad han vill göra gällande i alla fall. han, han han är asiatisk. Ja. Jaha, det har ju varit Nej, jag är totalt och vis, säger jag. Fancy. Ja, nej, nej, jag har ju bara läst lite, säger han. Så att. Uh, det ju... Jag kan inte så mycket heller. Ja, absolut inte. Nej, nej, jag kan inte. Nej, mm. <laughs> ja, men jag fortsätter. Peppa honom lite på. Vad mm. ja, han nu. Och... Ja familjeförhållanden förhållanden. Man deltog i det stora kriget. Uh, uh, nej, han deltog inte i det stora kriget. Uh, han. Uh, han. Han. Uh, <coughs> blir nästan lite så här undvikande när du pratar om familjen. Mm. Ehm um, han har ser... oh, snart ingen in Nej, det är ju förnödelser då. Ja, förbyta. byta. förbyta inte med så det undan, <laughs> men helt enkelt jag går ifrån. För det köpte vi pack så det är ingenting. <laughs> nej, han eh, eh, nej, han han säger egentligen bara att jag har ju lämnat familjen bakom mig då, jag, eh, eh, jag har ingen kontakt med min familj just nu för tillfället. Nej. Ja. Nej. Han var Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Ja. Om du kommenterar detta så tycker Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. det, ja, det Nej. Jag slår till SideCollege om du vill. Jag slår till Jag slår till för Ja, det är en party Det är bra. Han verkar lite svär. Ålder. Var inte sådär Dresch. <hör> han, han förstod nästan att riktigt Vad du menade till du Nej. Vad hände? Sådär ålder. Sen så började han så här säga 50. Ja, ja, jag visste det. 50. Ja, jag det känns som att du döljer någonting för mig Säger du rakt ja, ut Ja, säger jag rakt ut Nej, nej, inte alls. vad skulle jag göra? Ja, det här med dina Läkemedels Eller Metoden du använder som du sen Försöker spela ner och... Det verkar som att du undviker mm. Ämnet lite grann Nej, ja, det tycker jag inte direkt Så, det står inte Hur du menar Ja, men det lät ju som du kunde väldigt väl att praktisera och sen så... Nej, nej, nej, nej. Jag, jag är bara... Nej, nej det var inte igår. Det var ett missbestånd. Ja, men så med familjen. undviker du? Och... Nej, det. Jag, helt enkelt... Hur gick det Henrik? <laughs> ja, <laughs> Nej, nej alltså det är egentligen bara att min eh, familj uppskattar inte att jag bröt upp och eh, gav mig av. Så att jag är helt enkelt inte på kontakt med min familj. Jaha, nyligen då? Alltså. Eller Hur länge har du varit turist? det? Ja, risk? Lite år ungefär. Ja. Mellanöstern sa du var någonstans i Mellanöstern? Var du? Eh... Ja, lite överallt. <laughs> lite <laughs> intressanta platser sådär, som jag... Hur äh, jag talas om? Jaha, ja. Ja, jag har också sett lite intressanta platser. Vi var ju i berg i Nero, eller i Kenia till exempel. Mm, ja. Svarta vindens berg, vet inte hur talas om. Äh, nej, det... Det, kan inte säga att jag... det är en hemsk mördarkult med den här tungan. Jag slänger fram allt möjligt, han är senare ja, ja, han är inte direkt en här tydlig... Eh, <skratt> inte för det du hittills har sagt, i alla fall. Nej, vi var ju i Kaivor innan dess. Så... I Kaivor? Ja. Det har ju också varit. Ja, på museet en del där med... Vad han hette? Mm. Kaifor, mm. ja. Dr. Kaifor, vi... Jaha. Ja. Mm. Eh, ja, han känner jag faktiskt till så jag hade en kort kontakt med honom med en bredväxling. Ja. Jaha, vadå? Eh, han hade vissa böcker, jag säger han, i, i sin samling. Ja, det har han! Jag vet inte, jag vet inte. Hahaha! Jag är... ja, är... ja, är... ja, är... ja. låt oss metagrema den, ja. Jag har hört av andra hört att han har en del intressanta böcker. Ja. Mm. Jag hade en liten brevkonversation med honom mm, hon hade... och um, titta på något av Du Tyvärr, det var en besvikelse. Va? Va? Ja, jag själv var det ju inte i Karin Jag, jag tänker efter <här> <här> men Mitt sällskap här var, ja. Kom från Karin <här> Jag tänker efter Ni verkar lite förvillade <här> Det blir så i den här branten ja <här> Vi som har fler personer på han jag. Men alltså vi jag händelserna vi hela klubben. Allt halt för till ehm <skratt> um... <skratt> <skratt> mycket ingående, det ja, är mycket ingående. Vilka namn nämner du? Ja. Ja, men ty, det här blir ju så, du name helt enkelt. Jag var name droppa. Sjaiden, Niala Torp, Möte faraord. Möte svarte fara fara och Svarte faraord. att faraord. Svarte faraord. Svarte vindens det är tunga. Och är Och den var som var så... Ja, jag, och, jag, en... master så att vi letar efter Jack Brady. och ni i tättet då? Ja. Alla så sitter vid bordet här. Ja vi sitter ja. allihop. Nej, ni inte här. Nej! Tretton! <här> <här> <här> jag har du? Jag har fem, <här> <här> <här> Okej. Okay. Uh, just när du säger ni har kortet så <här> reagerar han. Mm. Uh, intresserad. Mm. Luta så fram. Jag har. Må fasa. Må var Intressant. Här, det är namn jag har stött på um, när jag läste böcker hos um, professor få. Mm. Vad känner ni till om ämnet? Jag inte så mycket. Det var ju mest om mina resekamrater. Jag har varit med lite längre, men det. Det är ju tydligen någon form av gud som dyker som kult och som på oss tänkte föra tillbaka den här svarta fara honom. Vi snodde ju hans frysmusmus i spelen. Ja, det var ju igen. Spelen har Ja, men okay. ja, det, det, det, det, det är jag som har De säger ju snart. Du kan ägga sig, ja. ja. Lite. Jag slår för det, slår något för innan så att jag kan vara med. Ja, ja, ja visst, visst. Det är... Jag har lärt murbräcka just. Ja. <laughs> Okej. Okay. Um, Papper. Ursäkta mig, ja. ju... vad sa du? Jag hörde inte så här igen. på Swahili till dig. Ja, fredel. Ja, <laughs> jag matata. att det. Jag har så att ta det. Aha, Tack så mycket. Vi hade tidigare medlemmen i gruppen som eh, han läste böcker hos Kafoan, eh, ja, det är lite konstigt av det inte Nomikon. Ja, det kan ha det vara. Jo, den känner jag till. Mm. Det är faktiskt den boken jag, som Små. jag skulle konsultera. Ja, okej. Det var nog. dumt. <laughs> Nej, det dumt vet jag inte. Den, den innehöll bara inte de passagerna som jag hoppas på. Mm. Ja, nej men så, mm, det är, så vi det är det, det inte en person Någonen i Hong också. Mm, vi är alltså, ja, <laughs> <laughs> är <här> <här> <här> så att vi alltså bara kvinnor som pratar Och då har ni bara Det jag är inte alltså ska inte alltså just det där så kan efter se i det Ja, ni är inte en person. Alla alla ni här eller några fler i ett sällskap. Ja, det är ett antal ljusbilda tölpe här och det är tur vi sitter när jag bor bort. Vad ja. Ja. Ja. Ja. par damer? Ja. ja, jag har de där, vad hör de unga damerna? Ja, jag förstår, har, jag förstår. Har Jaha. <går> uh, yes. Men, ja, och paston. Och paston, Sitt. paston. Jag får börja. Jag frågar om den expeditionen och Jack Brady är en av dem som överlevde. Ja, tyvärr det, jag kan jag inte säga att jag har hört Nej, skokor. men det, det vi följer deras fotspråk kan man säga. Um. Mm. Mm. Ja men det här var väldigt intressant så uh, mm. uh, Men ni hade själva inte fått möjlighet att titta en av Utav uh, de här böckerna Nej jag har inte haft en öran Att titta det här med idag Det är skrivna på Swahili Så det är inte konstigt Nej det är svårt att skriva på Swahili mm. Ja <laughs> Um, du blir väldigt många bilder. <skratt> ja. Okulösa skärklopp. Men vi kan prata vidare om det senare, kanske. I själva om har lust. Du själv. Jag lämde, ja, det är jag att du reagerade när jag nämnde Ja, det är alltså det. Kan inte dölja att jag är väldigt intresserad. Ja, men vi kan prata vidare i låt det Om du lever så länge. Nej, det det. Det blir i halsen Vad skulle du ha då? Säg nissen Eh, flux. Push in. Nej, pengar ska du visa på Nej, det på. men nu börjar han. Nej, han är så Det var en frågan. Jag tänkte visa det som Eh, som jag tänkte besöka så här. Ja, något speciellt så intressant? Eh, ja, eh, den ligger lite avsides här med, Där, där, där. Ja, <laughs> oh, har ni Det Den ligger i öken ja, han, han säger också så här Jag trodde öken det är där det är idag det. Precis som att det är någonting som hade ändrats över natten Hans tidsuppfattning verkar lite ludig. Jag tror att vi ska... Okej, okay, men är han något namn på platsen. Du kanske ska mängda upp av parter också. Eh, nej, oh, han, inte. han är lite vag. Tydligt vag i... Just men han är Tydligt vag. <laughs> Tydligt. Namn, alltså. <laughs> han ska skriva så här. Så här är det. Mm. Så <laughs> Eller är det lät ju så vilken politiker som helst. Ja. <går> har vi har vi politiker som har gjort? Ja. Eh äh, frågan annat andra. Jag förstår. Nej, bara för när bara ska göra Lite sådär, bara så mig. Äh, nej, så där indelningen det är en plats intressant just och kult och för så kanske det finns saker och ting kvar där som är intressanta. Och så inte till östkinesiska havet också? Östkinesiska havet? Nej, <laughs> det var mission. Oh, mission. Ja. Nej, det har jag inte tänkt. Men så... Har du tänkt i triangelaren? Nej, det har jag inte tänkt. Den så hoppas jag på att kanske kunna och förhoppningsvis kanske åka med någon expedition som går ner till Antarktis senare. Nej, Det skulle jag tycka var väldigt intressant. Bäst bestil. Mountain. Bäst Det blir lite jag vill ju sova med i värt också. Jag <laughs> sa det, för sorts mening. E ja. Mm. Kanske. Så... Nej, jag Storjupar är lite förberedd. Jag pratar väl med henne lite då. den hon jag kan. Jag ska skjuta upp mig för det. Jag kan inte Vad det. Jag Jag sa det. Och få höra mig lite om vad, vad du kan tänka dig vara för någonting om som kan finnas där nere i Australien som kan vara så intressant. Nej, det, är så att det finns spår i skriftet där bland annat en ekonomikon om, om kanske gamla städer från u tiden som kan ligga under sanden där. Och jag är intresserad av att de kan kanske hitta det. Ja, du. Extra knäget som mm. märker ju. Jag vill väl Och skiltist. Man får sitta, som i Kina. Hela jävla Kina är fullt med sån skit. Mm. <laughs> det finns ju mer som helst. Man får inte leta Ja. Den här tysken. Ja. Ja. Det här tysken. Det är han i, runt oss. Ja, han, han sitter vid ett bord lite längre bort eh, ensam på ett hörn han Jag har lite koll på om det förut. Han fortsätter att slänga geteöga och blir väldigt intresserad när han verkar samspråka med, med de här herrarna då mm. Titta intensivt. Yeah. Jag Vi like In mm. Noterar vi detta, Som vi kanske är lite boksy. På, på, på, på om ni, är du, du, du kollar lite specifikt, men du bara bla. Hon har ju precis berättat för mig Ja, ja jag jag. De absolut. Men det var ju det du inte hörde här borta vad det var. <laughs> <laughs> ja, ja vi, ni lägger ju märke till att han sitter och, han ja. sitter och tittar på Kia-skor. Vi sitter och tislar lite. Men han var lite suspekt. Vad tycker du om hon berättat? Alla sista hon let ut dig på morgonen. Ja, Suspekt på. Ja man är suspekt. Nej han nej nej. Nej har berättat det. hon har berättat det. Man får inte det. Man får inte det. det. Jag får inte det. jag har berättat det. får det. Man inte det. Man får det. Man får inte det. inte det. får inte det. Man får det. det. jag det. det. Min onkel Hon borde på det uh, hälsoshemmet, ja, hälsoshemmet. Du ja, det någon som kommer upp där på vägen och sen så kommer tysken <skratt> Det är <väldigt> <skratt> folk du vet, vet, det. Är det, det är med bra. Min kusin förstår. Ja, henne stod. Jo, Det är vilken mm. Tror du att den här ägningen skulle vara för min brille? Vad är det Det är för vilken hytt tysken har Nej Vet <laughs> vi om man har det här nere på <laughs> denne våning ja, ja, den ja. Det finns inte så många mer här Nordsvej Nej det det <laughs> <laughs> Jag vet inte hur det är. Har du inte var inte här. här. Ja. Det kan inte gå tork. Det är bra. Vad? Det Du pratar så tyska. Det du ju något som... Tyska. C1. Nej, Han jag... en... kom liksom här ut Utan ja. ja. Jag vet inte Nej inte här utan det var någon som in där ja. Men sen vilken hit de gick in i Det vet du inte, du så du inte Och sen så stod du upp med nej. tysken här Ja men han kanske hängde i taket där Så Ett tysk linje Vi vet egentligen inte men den bara på bo. Vi med de tyska. Det Nej, nej. Men du kan ju Jag vet ingenting om någonting sådant här, för de har inte något. Nej. Men de får på sig att så säger Nej, du har inte sett. Jag spelar bara pastorns pengar. Och jag heter. Du heter. Tom, två gånger. Jag öppnar i buffet, Sista gången tar jag bara det som har gott. Mm. Och jag går mycket. demonstrationer. måste vi. Papa ska se mig. Jag ja. Uh. Oh. Han ser dig. <laughs> Utan tväkan. Han mm. ut. möter jag dig utanför. Ja, nej, inte. Nej, inte. Okay. Nej, inte. Nej, inte. Nej, inte. Ja, inte. Nej, inte. Nej, att Nej, inte. Nej, inte. något speciellt du vill att jag ska se? <laughs> Och lite extra uppsikt över den där pastnäget. <hör> ja, han märker skum. <hör> <hör> Nej, över, över min kollega här, svensken. Ja, då. Här, ja. <hör> <hör> lite uppsikt över honom och uppåt, tror jag. För jag vet ju ingenting om man tysk. För jag har ju sagt något. Jag... <hör> det är ju bara frukost. <hör> <hör> ja, är jag är självklart. Ja. ja. Mm. Ja, mm. ja sen till vi kan, vi kan, vi kan vi se till att de andra kan hända för att det är mm. tysken är mm. på sprit. Du kommer ni att eller? Han spelar upp med mig. Ja, jag har besättning. mig. Ah, du du söker mitt namn och kanske? Ja. ja. Ah, okay. <laughs> <laughs> det går bra. <laughs> <laughs> missar. Det missa. Och brånet eller? Nej. Det är hon är inte så uppmärksam om sin omvärld så hennes spotthitt är väldigt låg kan man säga. Det oh, där ordas pranger på dig. <laughs> <laughs> <laughs> ja, nu du är nog här. Jag försöker skugga tysken med honom. Så jag var <laughs> <geta ansikt. Absolut. laughs> <skratt> god att han sitter. Vad ska du lämna? Varån får du vilja vara? Den tysken. Så en flyta och spread the word. Gör med. Och är det ute åt andra? med. Alla på icke björkjun. <laughs> <laughs> <jag> är det <laughs> <Efter> tysken? Ja. <laughs> Jag har hållit <här> På tal dem bikinerna ska bara <här> Ja, ja. Han uh, går och <här> Ska du vara med? <här> ja, ja, ja, krita Slå för höja Ja, slå för, ja. Uh, <här> Kinesen <här> Fan go <här> <här> man steg för lite på vassitall så där. åh det sju! jag för han lägger jag inte märke till någon av er och uh, uh, vet ni om varandra? Jag såg att han smugg smugg så jag. jag vet inte om vittan honom. Men... Nej, okay, nej, nej, men då. Ja, jag har lurat på honom och nåväl vad fan han skulle och så, ah. Ja, du inser att han smyger. Uh -huh. Så då bara jag honom. Ja. Eh, så den här då. Ja, precis. Ni. Eh, hade ju haft minst någon som är en Den Nej. Det är tysken då. Han men han svatte med bra. Han, han har sen. inte så mycket och, han, han han vandrar runt på deck. Ehm, verkar ganska så rastlös ehm, tar mycket för vana för att hålla koll på ehm, den här doktorn vad han håller till ehm, sitter doktorn ute på däck och, och ehm, dricker kaffe så ehm, är han någonstans längre bort hänger i regeringen och tittar på honom går doktorn iväg så en stund efter så följer han efter och letar reda på doktorn igen och kollar vad han är och sådär Mm. Kan det kan ju vara min drivvakt Masta mm. Ja Vet du vad jag att ta reda på vilken hytten du har? Ja eh, Några gånger så eh, Så Så eh, Går han faktiskt in i eh, C1 då skriver jag tysken här och vi skriver vad fransken och Bellman, Bellman går sen. Vad var en bra gissning. Bellman. Mm. Mm. Bellman. <laughs> <Norrman>. <laughs> ah, är här Nej. Mm. Yes. Mm. mm. Däremot så gör han inte mer utan han Håller sig alltid ett steg efter den här ja. mm. Jag tycker att det inte händer något mer Med honom så Nej. Uh, Men uh, Då, frå då frågade jag Jag pratade faktiskt med Ingel om uh, den där svensken Och han var vara av typ ja, Något fel är det ju <laughs> Och så upplyser honom om den där tyska Jag verkar himla inte av honom också. Ja, så. Ja, för Jag går en på med tiden. När mm. äh... det går så. Vad förföljer jag? Ja, okej. på med på. Jag vill titta på. lite mer på. Och så jag att. Fan Nej, det är en av de här som jag avlönar och testar. Ja, vad är det här? Ja, du, den här tyska härren i C1. Det ja. är mm. jag? De får det också gärna hålla koll på. Men jag kan följa efter den här eh, svenska. Ja det borde inte vara så svårt att hålla koll på båda. Nej, det är så hållig på. Ja, det är bra. Fins i vi har mycket lyckats berätta för er, men har ni alla sprungit upp? Dubbelbevakning. Om man tycker det är på det. Dubbelbevakning. Dubbelbevakning. Jag vet inte. Nu är det två på film. att vi har fått en färdig någon. Snyggt. Ja. Men jag räknar med att han inte får en färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig färdig Vi färdig färdig Får du eftermiddagen ja. mm. hans pengar. Det här. Jag vet inte att min romskamot berätta historien för mig. Då på måndagen så jag informerar om tyska. Jo, ja. okay. <laughs> Men franskan mm, Nej. Nej. Men engelskan kan du. <laughs> Slå slog oss i Black <laughs> äh, oj. Ni du 0 4. Ja! Inget emot. Det kostar <skratt> <till? Skina> alla. <skratt> det sista gången jag fick följa med. Mm. Och Han vinner pengar ut ur dig som du visste hade. Han är så Det På något sätt du bli av med din bakre häfthink. Nu tror jag på att sitta, Nej, det var en annan SS självmord. SS Ja, yes. Nej, men, yes. men i det så försöker vi lyssna in också om det är den här ryktet som då hablas Swahili där nere Ja, nu har mm. mm. vi Vem vi, det. Vilken är besättningens ögon Är den mest kufiska personen ombord? Passageraren! Ja, kufiska passageraren. Vem som faller mest utanför ramarna. Mm. Jag blev <skratt> <skratt> väldigt över att Kamala är i Och nu utan vi han har ju bara betalat, Eller är Han har ju betalat det här med mycket bott bak till. Mm. Så för att man håller sig för nytt. <skratt> <skratt> de har ju med på många sådana här resor de bor i Alltså, det är väldigt. Ehm... Uh, de känner ju till exempel igen uh, Liu Kuan. Han har åkt några gånger Fram och tillbaka uh, De misstänker att han är i någon här organiserad brottsled I Hongkong så att uh, Han tar med sig lite saker fram tillbaka Kan vara så ja, ja. <clears throat> om hinta om lite Att det kanske finns saker i lastrummet Som tillhör honom Ja, det var detta vän som var inne i det träsket också innan. Någon leverantör har dem, eller även i västvärden. Ja, det har faktiskt nog det är någonting som han har lastat på i... I... Ja, Jo, Jo, te. Vad verkar det vara för någonting då? Ehm... De, de säger ingenting sådär, de är lite sådär undvikande, men vi vet att det, det, det finns i det främre rastrut i alla fall. Mm, tunga, stora paklor. Mm. Afghanska blod. <laughs> Särskilt. Nej. <laughs> Hitklift, ja. Du har emot ja. sådär framöver Under spelets gång Så blir det lite mer avvigga Mot dig <laughs> Du kan om du vill försöka Reparera det, genom att förlora lite På slutet ah, ja, det är. Nej. Mm. Mm. Slå en, oh, en antilack. Nej <laughs> Men ett äh, En idé Skulle vi vilja ha i så fall ID. det du inget problem? Nej. Ja, du du får vara tillräckligt för att de inte ska vara För att de ska vara neutrala eller jag, jag är ganska dålig på att övertala folk annars. Ja. Mm. Du spelar lite dum där på slutet så nybörjare och så vidare. Mm. Mm. Yes. Har vi något sånt här tillfälle med liksom, vi träffas här ihop? Och, och, och, kan jag se om det stämmer mm. av? På något litet däck någonstans? Det, det, det, det. Mm. det är i främre kaféet. Mm. Ja. Det är beslutet för vi det. är jag, men... bara... ja, ja, ja. jag vill ju bara efter dig. Inte så. Det finns ju <laughs> inte så mycket annat. Det är ute på däck vid sidorna. Ähm, där man kan sitta och... Finns det något litet? Nej, det, i så fall oh, får man sitta man här man ute. Utme ut rummen. Är okay. Men annars alltså säger det ut med däck så finns det mm. här några stolar yes. man kan sitta vid och det finns lite bord man kan sitta och dricka kaffe eller te eller någonting vid. Mm. Eh, eller någonting annat. Eh, annars är det matsalen. Och tjafelborddäck måste du ha med det. Ja, det, det finns det. Bra. Om man säger till så kommer de att ta fram grejer eller? åt det. Men det är inte <här> som har framplåkat. Det, det är väldigt brokig. Oh uh, om det man säger om det så det, så det, sådär det, väldigt, ja. det är ju inte så så där väldigt mm. helt ja. Vi, vi tänkte att lite sväng bara för birot. Och däcket är Om <laughs> det är stöppt? <laughs> ja, man får sända det. Ser det ser ut där inne. Det <laughs> är inte så fint om om att det. Det rådde ju att sen kommer ut där från mom. Ja, det står lite så där på glänt dörren. Det är ganska så varmt i alla hittorna så här så att alla, det står på för överallt och släppa in lite luft det där det står något sådant här, lite bodsfläckta in sånt. och störa hela dagen det sitter en man där inne Han läser in tidning Det kändes konstiga medierna det jag Ja Bomberabernar <laughs> <här> Säk hur det är Se vi gå in? Jaha, han äh, rycker till äh, Slår ihop tidningen Som, ni kan slå oss på tiden Sjutton. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. in. Det finns. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Ja, står ju på höra Kastar är över cykat. <går> <skratt> ja, Det blir <är> bra. Mm. <skratt> jag gör mig med mig vid skorstenen. det <skratt> inte. i Ja, det inte. Okej, Ja, <skratt> ja. <skratt> ja. Ja. ja det är en icke bok tidskrift lite så här till. Um, han slår hopta den och, var, och så ås länge undan den så och ja, äh, jag äh, det här är ju hytten ni, ni ska inte vara äh, här. Åh då då har jag gått fel. Eh han tittar på ja, och tittar på den här döll som går in och står liksom så här radio. <laughs> <laughs> <laughs> jag tittar på jag tittar på ingen kasta det. Känner <hör> det... det... <hör> jag? Jag det. Du är med tåget Men Jag tänkte att jag skulle och pratar med dem. <hör> Har du sett något meddelande härifrån? Ja. Alltså det funkar jag hittar radiohittan egentligen. Mm, med tanke på att jag det sitter fick Med tanke på att han sitter och läser så han att take Och Oh, take off your shirt. Jag, Jag hade grundgärd på Jo, Jo, jajaja ja, ja. Kom in här Sätt i det här Så, så står han vi på nästa stol Och vi sätter i det här så, så, så, så lutar han sig över så här Och Tittar så Och visar Och så vrider man Vad på? Det Det men uh, du att du gillar? <går> du säger det eller? <går> du säger den nyblivna enka Han har knappt svalnat Ja det är Isch så <skratt> det, <är> det. <skratt> ja, nej, ni får en, en... <skratt> ja, men vi vill ju liksom bilda ja, oss en uppfattning om ifall det finns någon där och jobbar på nätterna eller om det är Ja, ja. Om det är han, han, jo, men jo men det är bemannat så här det är ju runt och eh, han har ju Måste det alltid så, var någon här då. Ja, så de sitter ja. ju bara vakt här då vissa timmar när han eh, så så kommer meddelar så blir han ju väckt då så. Så det måste, måste alltid vara någon här, liksom. Mm, ja, jo. Det måste du vara så Men tänk om den som alltså sitter här blir jättekristen. <här> <här> då skulle man springa då. Ja, nej. Men alltså, då är... Då går vi bara ut här ur däck och ur mm vredlingen -hmm. är Just det. Vem tusen såg det. Det är inte en dam som är. Det kan bli jobbigt i vredlingen. Det kan bli väldigt jobbigt. Tycker du vad i natt. Vad sa du? I natt. Ja. Var det någon här då? Ja, jag kanske. Slåss, jag Får jag också göra det? Han fick ju upp hoppet ja. också Ja, ja. ja. Jo, äh, han, han, han svarade att det bara var han Men han döljer Någonting och det var troligtvis Någon annan här Är du dörd något för oss? Nej nej nej Vad skulle det selv. Så som du vet. Där där uh, Nej nej nej nej Brukar det nej. Det tycker jag aldrig så... vara någon annan det här. <här> nej nej nej. Ja, så, ja det är alltid så så trevligt och fint den folket. Uh, så. så här det har aldrig varit så trevligt I den här hittills någonsin. Uh. Uh, men uh, <här> bortsett från Mina. <mig>, <här> jag precis. Det är så trevligt sen vi många med mer till. honom. Um, nej, han han han, han bara strular lite på sig så här och är Det är lite ensamt. Jo. Sitter med alla flera stycken här och Nej. <hör> <hör> nej. <hör> Snulta, intrym, måste ni på nu inte in och inom så mycket där då nämen. Ja, nej, nej, nej. Jag är oftast ensam, jag sitter ensam och alena och har jättetråkigt på kvällarna. Det är ju trevligt att få besök ja, vi har, vi har Han börjar så här vrida lite på sig och, och så här, till, ja, och här tittar genom vi kanske ska tacka för till. för, för tid. Ja, ja, ja, välkomna tillbaka så. Här. Jag visar gärna mer Jag har ja, ledigt sen så här en liten stund då och då och kan visa båten och Sen ja, då ja, vi, ja, vi har tid. tid. Mm. Så Vi har lite att göra. Mm. Vi ska göra fiskarna va. normal snygg Norma, så. jag har bara normal ting. Okej. Nej då. vi någonting för han. yes. <laughs> Jaha. Nej men nu kanske vi skulle försöka samma någonstans. Rentligt. skämma ska vi <laughs> fick ju täffören Vad är det för? <laughs> men, men, men, men redan Innan middagen Om, om det här främre lastrummet är ja. Om det är rätt Eller om det är När försöker du fundera på det? När någon de nämner att det står lite där, om, om tillträde. Nej, är de låsta, är låsta, säger jag. Det är kaptenen som Eller det ägarna till godset det Kapten och givet i Fredrik. <laughs> Ja, och är just i detta fallet så hyr äh, han en egen kuppen. Nej, ja, nej. De är, de, är, de, är, de är inte låst in till de här. Så att det är. Men själva de här lådorna är ju vad har, vad har Vet ni vad svenskarna har så Ja, måste ju fryssa hur mycket här de med sig? Som han bor. Ja, sen, sön, men det, det, det är han, han har all sin bagage i ja, rummet Det är att ja, att har sin bagage där ja. Har man större bagage och, och bor i de mindre hyttorna Då Jag får man äh, ta det i lastrummet Vad är, är min förgångare som det. är uppmikning? <laughs> Åja, <på starten här. laughs> oh ja, vi vet Min spelstil, det är är inte det som är det var någon som hade någon svart aura det det. Ja, just det Du var det med auran Ja, minst var finfin Får ju inte egen aula, du Min är lite svart Den är alldeles Grå <laughs> ja, ja, ja, ja. <här> du ska inte skit på min kärn Hon tar in och tutar själv Min är nog Så det förstår jag. vänsmans jävla Ja ehm, Innan middagen där så lyckas ni Om ni är intresserade och Tuta ihop allihop Vi sprider ihop Kom in kom in Klära sitt gumma Det är väldigt roligt. sin gumma och spela sitt gumma-gäng. Svårt att stå emot, säger inte, ska få för att det ska få det ska få så bryta sig. Jaha, jaha. Vad Nu det du Ja, men dessa lappar. Jag kan inte tänka posten. Går sportiden upp? Skrik! har i fören med Går du dit med? Jag det borta. Jag har det borta. Och ni andra står och palar såhär <laughs> Jag tänker att så här bara Sådana kineser Åh, <laughs> oh, det är Milde Han ja. gav det bara Klappar upp här Ja, så flög du bara, <laughs> bara har ni... Ja, vad har ni att Jag sismar tillbaka till förra handen Vad har ni att Hej! <laughs> det är inte som att med sig. Nej, men allt som vi berättar så... Ja, vi berättar om kinesens rum, rum, rumskapsen här. Och ja, att man har packlårar och med det eh, mellanrum. något som du kan leta igenom. har. Ja, det är ju ofint. <laughs> Fålltvis är det maffian som snugglar artefakter om något knäck. Hämta någonting i år För att till Hongkong Kan vi inte smugga ett tag som Kan vi ha någonting vi vill titta på Ska vi jävla med Mafféa innan med som kommer till Ska man göra som man på båten Jag vet inte om jag vet att på en normal Kör Medan hans romspottis har egen tid tillsammans med honom. Ja, du Men han ska lite. Mm. Ha, vem ska gosa med vem? Då ska vi med kinesen. Kineser och kineser. Va? Det är den andra. Har ja, jag följt efter Samhild då? Har gjort något? <laughs> jag ska Jag ska Jag är kineser. Lita på fast ah, mig. Det gör ju. det är det det. Hans, ans, ans, äh, tysken som gjorde tysken eller ska det Det är på tysken och kinesen jag. Kan kan ja men för då vi får på, på skugga. Det är <här> <här> <här> Så jag kan tyksk, Men tysken var ju på spräng i natt Var du uppe i natt? Ja, mm, fina. Ja. Det var någon mer som var på spräng. Man har sett det i skjut då. Kanske du var uppe i natt kom, och kolla ja, koll. Men Amy såg ju någon komma ifrån radiorummet i natten. Men du vet inte vem du var. Nej, jag har mina funderingar. Vi var uppe i radiorummet idag och kollade lite. <här> Fick lite. Det gav, det, gav, det kostade mer än det smakade. Han, han ju bara hällde att de alltid är ensamma där uppe. Men som sagt, i natt så såg jag in någon smita ut därifrån. Men till, till vårat plan. Ert plan? Mm. Som den där personen såg ut? Nej, det var inte Nej. det. Han var mörk. Eller det var mörk Eller Undra om det är Nej. Så och Så Vad tror du det? Mm. Ja, Slip men nästan det. Mm. Vad ska du sjunga där uppe? Ja, du... Du märker. ju du Ja, i och för sig, hon, hon, är för att <laughs> <laughs> <laughs> hon kan ju är inte ha varit här för lätt i Jag inte. Hon kan ju inte är Mm bara få ett, ett mediernämndigt Det är inte jag har märkt det är så. Jag, måste, jag måste jobba med det där. Ja, jag måste jobba med det här. Alltså, här kan man ju bli mördad i sömnen på den här fallet. Man kan bli mördad i sömnen. Det är inget tyngd ut. Det är inget ovanligt. Jag ska försöka. försöka hålla mig vaken lite. Där, jag mår ute på nattliga vandringar. Men <kör> så går det ju sämre. Kanske vår idé att hålla viss spaning. För. Då kan det vara väldigt farligt om man går upp till radio. Känns det på linnan? Sorum och naffiga kungar. Jag känner mig rätt säker. Det är <här> ingen som vore se på. Det är som att bo <här> granne med höns ängelsen. Ja. <här> Men vad gjorde tysken <här> <är bra? här> <var det> då? Där tysken. Ja, vad gjorde jag tysken Med tanke på tysken förfölj engelsmannen kan jag ta att engelsmannen som svensk var. <här> ja, svenskar Svenska, det kan man ju. Nu är det svenska och tyska och på spanska kanske svenska också. Men nu märker du ingenting i att Ingen av dem är på lite. Nej, jag har märkt ingenting. Borde inte du ha märkt om svenska och på spanska? Man kan ha det så att det är o, men det här kanske är tydligt. De är vid spåren, så de kanske har filttofflar och styrning. Borde inte du veta om man har filttofflar? Ja, jag har inte upptäckt det. Ja, det är kostnadsfyra! Ja, jag jag <laughs> men sista kom <Cover> här, unglande, som kommer som en gammal så angående de här frågorna du har haft om ä, ä, ä, en passande marknad till din pyssling. Ja, e, så har vi ett prakt amerikanskt exemplar stående här. Det är bakgrund och släckt och Ja, oss besanta oss. tag i dig, och dig och liksom Kläm ihop dig och sen så. Nu är det biva. Jag Vad har du jobbat med egentligen? Vad gör du egentligen? gör du? I you for this det skulle jag med på? Vad gör det. Och vi andra bara Hållt <skratt> försam <skratt> <skratt> oh, Jag älskar på väg och länge sig över redningen som <skratt> har Det var den fitaste att jag har Åh, she can better manage it Skål gammal bara Skål i kvinna <skratt> Tre till Under tio är du Yes Ja Det här på något sätt startar och, Ja, middag kanske jag Du har en väldigt besvärlig middag Du har också en ganska besvärlig middag Hon sitter väldigt nära dig det väl? Fråga, intima frågor om har, har du varit gift ja, Åh oh, får ja, du gifta dig? Får du? Jo ja. du får du gifta dig? Nej, mm. nej men får är det? Det är ett alternativ, vad ans? Ja ju ju ju ju Jag inte gifta dig. Gifta dig med min brud, nej. Jag gushi med honom Nej mamma, nej vi inte vara gift. Ja. Jag försöker få henne med sin, med sin talförmåga och, och se om hon kan säga på tysken också Tysken? Hur vill du vinkla detta? Jag du inte ha <går> att tysken? Jag har hört att det där kanske är lite närmare unga han där borta Han verkar vara lite mystisk och lite lite sånt där. Det kanske var något för <går> <går> <Kassliga>. <går> Ta reda på vem man är Ja, ja, ja. nej men hon oh, tackar för tiden. Du, du, du är kanske inte så att det är väldigt öv Nej inte. Så att lämnar det spåret ganska <skratt> så. Alltså, har hon gett upp en. Mördana blicken <skratt> Samma bit. Då <skratt> ja, med revolver, så jag kan revolven sätta Det är klockerus. Det är vapenvård, så här godet. Men ja. <skratt> ja, precis så dit en sån. Mm. Jag tror jag det Ja, nu är det placerat <skratt> igen Ja, jag frågar väl min rumskompis lite grann om hon har sovit och lite sådär där Jo, hon har sovit jättebra. Ja, Åh, det är väl fattigt i natten så här. Oj oh, oj. Oh. <skratt> Tycker lite dåligt med krav här på. Du bor ju i Ja, vi har ju tre. Du, kan, kan jag hålla med om Ja, fast det. Är, ja. Ja, vi bor ju i hytten. Nej, inte nog. Det är inte heller ställt. Yes, vad tänker du på då? Pasta, no, jag ja. har lite koll. Ja, ja. ja, Tycker du inte att han är lite gammal för dig? Nej, vad? Ja, för gammal. <laughs> han är peng. <laughs> gammal och gammal. Tjocka grejer. Jo, förvisso. Men hur är det att man har något gemensamt? Gemensamt. Det kan jag skaffa. Jag vill ha mina intressen. Du pratar ju inte giftemål här. Så. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det <skratt> vill ju vara mig. Och sanna. <skratt> <skratt> Och alla var släckare. Det ja. det <skratt> ja, vi jobbade ju en kille uppe i radiorummet. Han såg alltså inte helt ut heller. Nej, han tyckte han var lite Du har träffat honom? Jag är ju för Jag den. Jag jobbar nog lite coolt. Bara, Allmänt. Har ni Ja, ah, oh, det är förbi. De... Men, man får ju tråkigt ibland. Så... Ja, ja, ja, jag har jag... det Det kändes lite som att vi störde dem kanske. Det är det är man såg ut det är att vara miktig i någonting där. Lite rätt. Men, <laughs> men, eh, ja, jo, han var ju trevlig. Följde, ja. Emirat, lite lik, trevlig. Jag stod fullstånd. Jag sitter och blängs ut på Tyskland. Han satt att han är vitt du var intresserad av. Eller Tyskland, folk är nog intresserad av. Kanske kan du ge gör att göra. Ja, det har ni varit på om mm. något? Nej, inte så mycket kan vi inte påstå. Du och du. <skratt> nej, nej, nej, jag har mest tryckt på det hela dagen. Jag har varit utan att natt. Nej, titta <skratt> på det. <skratt> det vore väldigt dyrt. Nej, men jag sover så hårt på natten ja, du, du skulle det. praktiskt taget kunna springa upp idag. Du har mitt i natten utan att jag är. <skratt> <skratt> Jag trodde att jag var först upp till där. Så fin känsla. Notch, notch, know what I mean. Istället för att fråga, mätt ut. Hon verkar inte riktigt plocka upp det. Kan jag slås sig på Nej, det är bara i den. Ja. Ja. Hon väglar. Hon verkar ha lite koll bort mot bordet. där den här. Tack för er det känns som Aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, Ska vi ha en relationskont? Mm. Ja, vi har ju psykologen här. Du ja, får ge dig ut typ. Jag, mm. Jag har inte rädd ryget. Rejda, kom in kommer det. Jag har inte sett det. Jag har inte sett det alls. Det mm. finns bara ett takiv. Fyra sådana. Bara börja. Varsågoda. Dung, du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du jag, ju. jag passa, han vet. Ju. <skratt> <in Fahrenheit> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag Ja. Ja. Ja. Ja. eller något. Nej. Ja. Så, så var det inte? Jo, hon var ju Renate Darlene Renate Darlene, där jag tror jag, <skratt> just det Bara en liten parantin <skratt> eh, <skratt> Var komma, så. Så var, så var, så var vi någonstans? <skratt> från avsnitt till Ja, hon måste ha varit från 19 till 30 till, Kan man <skratt> göra en Bobbing? <skratt> nej Nej, hon var ju inte död Nej, nej hon, var hon var inte död Det var ingen dröm heller Nej Hon har alltid så jämlade Utan bara lite satt ur spel Och de drömsekvenser är ju livet ut Mm Håller du in i ett rum så? Hallå? Ska vi komma? Lucky Bastard. Yeah. Yes. I know what I mean. <laughs> ja, det är ju Hon tittar på honom. Hon tittar på honom, ja. Job ger ni göra allt där. Vi kan få papper, vi kan göra mindmap. Jag är ingen tysk. På. Just nu verkar det som att det är många, många som har det. är vet inte jättebrått. Ja, nej, men jag noterar detta. Vi mm. kan prata lite det. Vilken att jag om, men jag satt med dig, va? Alltså, ja, jag, är det ni är inte vår sista ja, ja Ja, jag <gryr> oh, har ja, Jag smått ut här Jag kommer hit Jag verkar slita från mig från det. Ja, ja visst ja Hon får <gryr> på något sätt Övertala att du skulle få sitta Det bordet du så här Men du lyckas ändå krångla dig bort För att ah, det var trångt och så Nej, hey, va <gryr> <gryr> Jag måste hem och putsa Det är bort oh, Titta ner, kinesen sitter hos mig Ja Ja, sprakar lite med på kinesiska där Ja Jag undrar lite som blir bara så är lite, det lite lågmält så där hon har liksom vilken kvarn han tillhör. Han tittar bara på det och ler. Mm. Mm. Mm. Jag ska se ja, vad det är. Uh, Nej, det är ju. Nej, det är ju. Jag gillar att göra det här. Jag har lite te så att säga. Ja, ja. Bara, bara lite så är jag nyfiken på vad hon tillhör för, för någon grej så att säga. Du förstår att han Vi kan inte göra honom namn På något så där Men att du, han, du förstår att han tillhör En ganska så hög äh, Hållen äh, Del av den äh, Kriminella världen Jaja ah, ja. äh, Och att äh, Han har absolut ingen Man ska <laughs> Skoja med Nej, Nej. Jag bara, jag bara, frågar jag, det, det, det, han men han frågade han stävade han han <laughs> förstår att på alla sätt liksom. så att han när han svarar egentligen men att det, jag han är tillräckligt högt för att du inte ska ställa fler frågor. <hör> <hör> Då kan man ungefär dra en slutsats att jag nej det ska man inte göra. <hör> Idea, bro, för fatta. Ja, det vet jag <laughs> Jo, det borde jag göra 99. Det är ju på kinesiskt ja. ja Nej, <laughs> Nej. Det är en inte jag har det. Men han säger också <laughs> att det, det är trevligt Att träffa en, träffa, träffa en landsman e, oh. Och e, det känns ju bra Att man har en, en Kanske En, en lille mediehjälp om skulle hända någonting du just säger <guss> <same way. havittet> Ja, jag har säkert sett att jag går och ja. men... <havittet> ja. packar hela, <havittet> hey, hey, hey. alltid... <havittet> hela tiden men ja, hela tiden. Är Jag är alltid fullt med. hela tiden. jag får liksom inte jobba på distans. Ja, nog sett <havittet> ja, <är> för <havittet> länge sen. Yes. Var det? Ja. Just for you. <laughs> en stok, och... mm. Ja. Han ja. mm. mm. ha, är Kommer också. Äh, Ola, ja. Men ja vi, han, var, vi, han var bara, han var, var, bara han var... med Rebecca därin. Ja så var. <laughs> <Ska> vi <bryta>? det <hållanden> är <hållanden> <hållanden> de Jo, han kommer inte som fyra. Ja. vi mm. går striber. Maskinsjef. Nåväl, då på Vi går just. Ja, så var, ja, ja, ja. <laughs> var det kapten Justus. Och inleder och räddrar i var inte någon stund där? det kapten som till hela tiden också. <här> ja. Ja, nej, men nästa nej, kampanj. <här> <här> Vilken <kapten> karaktärer vill är spela? <här> Jag tror att tysken var en till hela tiden. Stämmer det? Ja. <här> nej. Okej. <här> okay. Då är det inte den vi Jag vill inte på kokain. Det var inte samma Om inte Nej. Nej. Nej. Det var ju Färr Morberg som Han går så här grafen Det, ja, det, ja, det Här är killen som knarkar mm. Du säger att det är som tog eller <skratt> Ska vi flytta till köket? Ja! Kom in på det här! alla tar jag roll på med det här. <skratt> ni som inte är intresserade diskutera det i. Ska Jo, men lite spel. Den här, uh, den här uh, middagen fortlöper. Är det något annat som ni önskar gör under middagen? Eller... Uh... Tax-free shoppen? Nej! <skratt> <skratt> Nej, jag pratade med vi skulle prata mer ikväll hade vi Ja, just det. Och Slokt och Berg. Grin. det är inte Thomas Jungren, Jungel Doktor Bergrot. Underbart henne. Känner väl. Tjena massa människor. Eh, äh, kan det kanske mörkt så ni inte ser vad vi ska prata Nej, men om vi går ut då så. Jag går på toa Ja, jag pratar med mer. om... Ja, vad vet han om? Med, ni M, ja, han är hela Trune. Ja, äh, vilka, så Han är hela Thotep. vilka så Den diskussionen kommer ju senare på kvällen. Vilka är med på den i så fall? Då får ni träffas i, i rummet. Hos, I boden. Äh, ja. Rum. Ja. Ja, ja. Jag vill också jag har lite, ja. ha lite lite skavanker jag, jag skulle vilja någon titta på. Ja, jag tittar. <stidth debates> ska alla vara med? Det här, jag jag följer efter. Dom, här, kolla ut. Jag hör folk kolla sporten utanför igen så då. jag tänker jag följer är Jag är en med Är det kibbart? <laughs> <Nej, vad> det <här> Jag måste bli med i byte Nej, jag kommer jag ska bli ut och hosta kinesisk. Jag ska se, jag ska se, om jag måste bli kärt på rätt. Jag det det så köpte för det är kreativt spel. Ja, Ja. Tänker du bara så cash står någonstans och eller så tänker du smyga ut och verkligen försöka inte synas. Jag försöker att det står lite av i alla fall så ja, acting cash roll. Okej. för det. Ja, håller ögonen på. Mm. Men du sniker det, det. det? Jag sniker det, ja. Ja. ja Nej, jag sniker det efter honom Jag ska hålla koll sen för att jag tänker att Han råkar säkert gilla ut Ja, okej Han är right Ja, it Puss it, jag tror inte Ja, Nej, små kineser Måste vara små gula Små gula <skratt> kan är inte så lite liten Vad frågar du var, var alltså, om ni har att tåten Vi ska Ni får lite liksom muspriskningar upp Påk om muspriskningar i Vad heter det? Oh, jag är lite lite Och vilken ja, ja. Ja. det? Han är kinesen Det en det? Han är psykolog Åh, han känner läxen Det är med Vill du vara med? Ska du smyga efter kinesen? Det är det. Nej, så ska inte all här, är du med? Och då jag är med också. Jag är lite följer efter alltså, min bästa vänner. Fiskningar, lite bara han idé till några tourtips. tåget att få och Jag vill lite röka och sådär och strävlighet. Uh, några tourtips. Några tourtips. Eh, nej men sen det är ju, eh, alltså, ja. vad, vad, vad vet ni om, Vi känner ni till egentligen? Trevligt kille eh, Ja, de gamla gudarna och eh, liknande saker. För inte jobb. är det. för mycket Vad är allt? Svea? Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Jag har Nej. Nej. Och Nej. Nej. jag har 75 i natural 16. history. Vad så du? Hade du ju ett minus? 7. 7. 8. 8. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. Ja. Det gick han en del, ja. Ehm, jag snickar. Mm. Det är ett begrepp jag att höra talas om i alla fall. Ehm, han brukar kalla det deras bybär. Ehm, om man ska... Ähm, tro... Äh, en ekonomikon och uh, andra skrifter så uh, kommer han att uh, föranleda uh, det gamla återkomst till, uh, ja, till jorden kan vi säga. Det var nog det de försökte göra i det där berget. Den där ritualen som vi stoppade. Mm. Hur beskriver ni vad som hände där ungefär? Jag beskriver uh, uh, ja, allt ja. i detalj. Mm. Jag vill jag lägga till att slår i el? No. <laughs> det är visar no. <laughs> <så> vi <laughs> <laughs> att ja, jag har flugsmällan alltid i sån skynke Du har ju inget typ bak, eller? Nej, Det är ju nytt Ja, det är ju väldigt intressant Det låter ju som att uh, um, Kanske så att säga tiden inne. I koffa. Ni andra så någon väggmålning någonstans som ni karakterade om? Med en karta. Triangeln över världen. Va? Ja, vem har den? Det fotograferades ju. Jag Och fotografierna måste ju finnas någonstans om de är framkalla. Vem jag har kamera. men var det jag som tog de bilderna? Det är väl nog som tog de bilderna. Mm. Jag vet inte vad som tog. Jag har bara Ja, sen sen har Jag har bara upp tre bilder. Jag har sämre möjlighet att sämre i alla fall skiver ja. Har ni korten så kan ni visa dem och så vidare. Ja. Det ser väldigt intressant ut. Så det är hur, äh... Nu vet jag vad jag ska få återuppstå. Han tittar på en av de här punkterna. Mm. Väldigt noga, den som är i Afslaget. Mm. Ja, den här ser ju dessutom ut till att äh, äh, ja, sammanfalla med en plats som jag hade tänkt besöka. Ja, det var jag tänkt. <hör> det är fullständigt. Grattis, lycka till. Hej Hej då! <hör> Det finns ju. Det lutar ju. Äh, man ska gå dit så. Ja, det finns. Det, det, finns det, det lär finnas om man ska tro på skrifterna. En... man glömmer staden. Du tror att det stämmer. Ja, det tror jag. Kan vi kolla sen? Ja, vi slår och så, sjukvård. Innan du blir osågen, 50 år så ska jag hitta Men nu du inte en klick. har du gjort i Då ska du slå 13 när det är. Jo, du Nej, han verkar vara säker på sin sak. Även om man hela tiden eh, nästan pratar om saker och ting som att det fortfarande fanns där. Har du varit där innan? <skratt> eh, eh, eh, nej, det har jag Vad slår du? Ingenting. Vad har rafforat? Det vet jag. Vad tror jag är det? <skratt> ni <skratt> <laughs> Nej. Han eh, det är svårt att bestämma dig för om han eh, tvekade eller inte tvekade. Nej. Mm. <clears throat> Men det som intresserar mig sen är ju hur ni har eh, kommit fram till det och hur mycket ni, ni vet egentligen och som ni, ni sa att ni var vid det här berget och, det är tydligen en ritual för att... Äh, det är mycket intressant för att, för att skapa någon typ av äh, äh, halvgud för att kanske möjliggöra ett återinträde för det gamla äh, i, i vår äh, tidskontinuum. Äh, hur... Äh, vad är var ett mål så att säga så ni skulle till eh... Hongkong Hong ja, Vad ja. är ni med att finna här Jag ville äckna en person Vid namn Jack Brady som jag var inne på Hur död man ja. han vid liv Jaha Kan mm. mm. jag slå en sak mm. <skratt> mm. Ja. direkt med det. Ett Yes då yes. <laughs> <jag> har jag sex Härligt <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Han verkar vara allmänt Ointresserad när det kommer till Människor En gång till Han verkar vara allmänt ointresserad När vi kommer till människor Att ni är på väg för att träffa en människa Eller leta efter människor. människa det är... Men när ni däremot berättar om platser som är på platser som ni tänker resa till. Då har jag en väldigt så här Ni som var det någon oh, här som var när ni träffade svarta faror som stod kvar med. jag skiljer in. Jag vet, jag vet inte. Nej, kommer, och men när vi kom så vi var det så. Men var det var det, det inte ja, ja. ja. men det var, var det. ju då, då vi sprang in i portalen, vi tre. Ja juste. Ja. Just det. Så det var, men, vi låg ju en gång vi, till. Var till, det, sista, till det, sista så in nu på Ja. Och nej. Det är en liten grupp som oss. Ja. det är nog då. Jag går inte kasta med någonting. Nej, han sprang ju igenom. Han måste få spann in. Ja. Jag Ja. Jag och alltså, 60 var 60% men det var så. Ja men sen hittade vi var den med lite li eller med, med, med. Med. med koppen var den. Gård. Benkometar var igen. Benkometar Den var Benkometar <skratt> det var Benkometar <skratt> <stråd. skratt> <skratt> <Yes. skratt> uh, det på Benkometar det igen. Benkometar det igen. Benkometar det igen. Benkometar det igen. Benkometar det men stor, ja, stor, de stora. Ja. Det är vad du Stora som vi såg mm. i berg. Nej jag Du rör dig inte den så att far. Nej. Är mm. det någon inkarnationsform. Men du har träffat... Det är en för att. Ja, Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. det. Nej. du Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Mycket med tanke på att en bero står och stryker, sitter och ser och ljud och har kommit hit. Något så mer utförligt har funderat på ja. de, där, de, de gamla. Mm. Alltså, har ja, flera namn. Äh, aldrig kroppar. Äh, kan väl inte säga existerar mellan mm. våra världar? <laughs> ja. Nej. Um, jag tror att jag har kul. Kufuru. Jag också har kul. Kjubnibrath. Hasrath. Hastu. Hastu. Kufuru. Har vi några de där lusen? Njokfa. Från uh, t handlar Tog vi några ljus? Var, I misslyckades materia ja. ja, det gjorde vi. Tog ja. inte med allt möjligt från den? Jo. Ja. Den jag skulle passa till skälet därför vi dit. Och vad är ditt mål? Då frågar du om vårt mål. Det ska jag, ja, så jag. Det ska jag svara på så fort du boken. Vad det? Nej. Det är ett mycket t t t t t t t t de håller i tog. Ja, det här, det här är... Äh, äh, rökelse från de yttre planen. Äh, det kan man använda för att... Äh, ...se de yt yttre gudarna. Det är ett gud man ju. Kasta dem i havet. <laughs> Varför vill man se dem? <laughs> De har väl icke-kroppslig? Ja, de har ju en form. håller på den som ser och hur de själva blir uppfattade. Ehm. Så de så alltså medvetna om att man ser dem? Ja, Ja. var. Ja. Ehm. Men du har alltså läst mycket komikon och de här böckerna? Så. Ja, det har jag. Utan att <laughs> nej, nej. Vad skulle jag bli det? Det verkar ju inte helt upp världen, men du verkar ju ändå... Nej, men det är... Vag. Vag. Eller... Svävande på målet. <laughs> Svävande mellan nutid och dåtid och, och, och ihopmixat i ett och samma... Ja, tid kan vara ju lite... Men det är väl inte det, är, det, är, det är, Nej, men alltså... Äh, nej, men vänta, mitt mål. Det är det. Mitt mål det är det. Äh, finns det någon dimension där man kan kliva in och, och inte vara så här livrädd hela tiden som man är just nu i den här? <laughs> Jag tror att du inte är död. <laughs> I en rosa molndimension. <laughs> happy, happy, thoughts. Um, Hongkong kanske finns finnas någon sån dimension. Något rökhus. Jag tror ju också. Ja, ja. Nej. nej. men mitt mål det är att utforska platser. Så. Och dimensionen? Nej. Nej. Mm. Jag jag men vad hoppas du kunna utforska där i Australien? Va? En hemlig stad som inte finns. Ähm. Eller som garanterat finns med vår erfarenhet. Så ligger den i en dag är tidigare. Det ser ut att det, är det är säkert något livsfarligt där inne. Ja, det är inte vad livsvärt. Det är det det mentalt det. Också. eller det också. kan det ja, eller det är det jag jag jag Inte blir <skratt> ja. är... man blir går. Gracko. Jurk. Milch Tysken är det nu på. Ja. vad har tysken med det att göra. Ja, ja. Tysk. Det är den där ja. tysken som följer efter dig hela tiden. Smitt. Jag har inte släppt, släppt dig in med ögonen. Nej, ja. Nej, det vet jag inte. Jag ska bara titta över axeln då. Ja. Just saying. Okej, ja, nej, nej. Det känner jag inte till mm. någon så. sen. mycket Gud, tack så mycket för tipset. Ja, det är något annat. Ja, lite... Om du ändå var läkare så kanske du kan. <låder> Tills <skratt> de där, där killarna kommer. <skratt> ja, vi kan ta en titt på dig imorgon, så han... Här... <skratt> After I kill you. <skratt> ja. Just, pappa, alltså, Silence! <skratt> imorgon skulle du ta en titt på det. Så mm. ja, det är ja, men det. Alltså, vi kan ta det redan ikväll om du har lust. Mm. Naturligtvis, vi... alla andra får gå ut därifrån, man tror... Vad är det du, vill du på? är bättre huh? <laughs> <laughs> Två poäng får man känna var riktigt fri. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, och, och, och kan du göra någonting åt mitt mentala? Tillstånd? Nej, Så. det, det, det. det körde jag. Det. Det, det kör, det, det. <går> det, vi har en, en, psy, en psykolog. Lägg på soffan in hos Per. Ja, hon har stryk psykoanalysen. <går> <här> jag fick ju göra det förra gången. Jag rörde någon nytta av den. Ah, okay. Så vad är hon då egentligen? Hon är fortfarande psykolog, hon kan bara inte analysera. <trykning> hon är värdelös på att bota folk. Hon var varit på det stället. Hon har varit på det stället. Nej, men alltså, han kan <trykning> på titta över det. För då blir det så här, dagligen så kommer han... Och se, och då, till slut så kommer det ju gå tillbaka om den här poängen också. Om man ja, var en. Jaha, det är för, för kroppsligt. Mindre är en gal. Jag kan inte plocka gärna på Det är ingen garanti om att alltid Gå bra och var kommer. var och var Det säger han ju naturligtvis Det är vanlig Läkarsjågång Ja precis, det var en god Helt enkelt Ja Och min gud Vilken gud? Ja. Jag hade du den också? Ja Vad vad det? Sånt bjefs Syftet kontrast till de gamla ja, ja, nivå på är... tillförlitlig information. <laughs> ja, jag är ju ledsen att, för att säga att. <laughs> <laughs> Don't worry, big head. Och där lycks det här. Nej, det finns. Stora böcker även för barn, vuxna barn. Mm. <laughs> ja, precis. Det, ja, det är ungefär så han säger. Det finns många sanna och många osanna skrifter. kan har tolkat saker på lite olika sätt. På, mina något mina. Sist, på något vis har jag börjat fivla de här sista veckorna mm. i, i mitt liv. Ja, du kanske börjat att börja se <skratt> Men den, den, den, den, den, den... Det är ju Ja. Så vår resa till Hongkong är bara ja, ett... ett snedspår. <skratt> <skratt> får vi följa med? Får vi följa med? Du! Ja! Det, är det. <skratt> ja. <skratt> det känns ju som att de här båtar ändå går dit. Så har han mycket roligt att titta på. Det är till slut så har han ju lite roligare. Den här roliga kommer nog till Shanghai och så får man ta båt därifrån. Så det, det är ju på stort samt hans reser också. Sen kunde vi börja med i... Eh tills vi kastar överbord. Somehow that doesn't feel very comfortable. Är det så tutel på? Vi eldar på. Jag har förläst jag blir snart på varje på Jo, går det Ska vi starta lite brand i radiorummet? Jag vill snappa bli men nu. Du ska inte kolla fram i lastrummen. Nej, vilja det jag visste allt där bak. bak. stärk av motorn. Ja. Bärade eller brista. Mm. men han det jag äh... inte så det. Ja. det är det. han det. Inte hemma. Inte hemma. På Men så. till honom, mm. mm. <laughs> <laughs> till <jag> <laughs> Det är ett sätt att äh, kanske undvika... Café i fören. Vad är lite joke, de lite som har med? Kanske gamla. Han kan röra ja, Inte stoppa dem. På tillfället på deras väg. Um, och han... Um, Hej då. Fram papper så skissar han någonting i väldigt vana mm. ja. rörelser. Ehm... Nu ska vi se. Nu ska jag bara bestämma mig. Nej, vi se, jag och ser se. Vinner. Nej, jag är på rist. Träd risar han. Det ser ut som en gren ungefär. Ett antal. Uh, ja. uh, sträck så här som går utifrån. Det ut ser <snick> ut som en grenbarn nästan. Han, nu lägger märke till att han ritade i en viss ordning. Och ett visst tempo. Det här är ju verkningslöst i sig. Det krävs att man äh, äh, använder vissa trollformer för att det här ska bli, äh, få någon verkan. Det kallas ett eldtecken Det kan vara till hjälp. har du inte någon bild på något sånt? Vi har bild på allt möjligt. Sånt? Ja, <laughs> det var väl inte sånt. Det var stjärnan. När vi hade någon annan, så så jag kan väl någon när det som bara blandade ihop Kan vänlige lära ut det här tolvformen eller den längre studieperiod? Eh, absolut jag kan lära ut den sen. Eh, hon det så här. du på investera? Vad vad va, va, gör den mm. precis då? Innan vi... <skratt> jag vet inte vad jag vill lära mig Fan var den jag du <skratt> oh, <goody. skratt> känner Gick ni på den? Ja, han alltså, säger Det hela det tecknet det Är bäst placerat eh, I sten I stål Det liknande När man eh, akti aktivera den när man har lagt på formen och fyllt eh, på den med energi eh, vid en eh, öppning eller som man säger port så kan inte undersåka till de stora gamla eller de yttre gudarna passera genom den porten. Eh, eh, även de här lite större valsarna, gudarna, har också problem med att passera genom den här botten i så fall. Den som personligt försvarar den mer eller mindre värdelös. Det har ingen effekt att eh, bära en amulett eller någonting i den här stilen med den här. Måste vara fast? Passera. Ja. Och den hindrar egentligen bara en passage. Därför så använder man den i huvudsakligen vid öppningar och portaler. För att förhindra att eh, oönskade ting passerar in. <tryck> så. det är så Man kunde ju ha den på en amulett och sedan passera den där. Mm. Ja det Är det på så du hugger skiten I just det Det måste vara det Själva besvärelsen Som du gör måste vara på just den platsen Där du så det liksom... Du kan inte ha portabla tecken och lägga på Eller ställa på olika ställen skit. Utan du har med platsen du gör det på Att köra. Kan vi inte lägga en sån vingång till matsalongen. <laughs> Jag tror hon kom in när den var, tyvärr. <laughs> kan vara så. Om vi smalnar dörren istället så är det nog effektivare. Japp. <laughs> Kalla om de det är hickor i åren. i är livbåtarna så kan vi Ja. Han kommer och visa det för ähm. dig. Liten studiecirkel. Jag vill ha... Vad Sen. Då ska man slå. Sitt mm. un under? det ja, man har för tillfället så säger Åh oh. oh, Ja, du har klart ett slåssnabbt. är det. Är du okej? oss spring. Jag har lärt oss lite. Jag håller någon som misslyckas? Man gör ju inte det. Nej. nej, men det är för lätt alla lyckas Ja, det får du ja. göra Ska jag slå också, eller? De berättar ju det här för oss Nej <laughs> Han förklarar och beskriver En bra stund Och sen säger han, ja, har ni förstått nu? Och sitter ni här uh, um, Fattar nej. inte Nej Vad? från början. Jag har <fart> Ja. <Förståend. g Putting> mm, eh, ska vi se. Fünf. Vem utav er har högst power? 14. 17. Vad står det? Power. 16. Vem har högst? 17. 17. var det jag. Ja. Ja. Okej. Okay. Okay, <laughs> Really. really. Really. Oh, really? <laughs> Maybe rally. Some mm -hmm. okay. Yeah. I yeah. <laughs> <laughs> <laughs> do you not know like the sound of Master Two that. <laughs> <laughs> <laughs> yes. oh. Yes. Yes. Uh, du har Det är som att titta in i, i På en kinematograf Fast bilderna passerar förbi väldigt, väldigt, väldigt, snabbt Och du hör en röst i ditt huvud Som repeterar Tusenfalt Fast det är bara några sekunder Och du känner att När du, den här korta, korta, korta sekunder De här bildsupprenserna har passerat Förbi dina ögon så här. Så vet du hur du ska göra det här tecknet. Du blåar en D6-sennet till. Det kommer kom en sennet till. Där har jag de flesta. Det är så. Det är så jag Spir är den inte nöjd om inte någon form av vinstfänseln <laughs> <Yes. laughs> var, var Hur är en... mm. ja. får du Den är det blir... så så sex får plötsligt plus ett på Kuro Och en temperade. Då kanske jag blir lite sjuk av detta. Ja, den är sjuk. Jaha. Ja. Master, what happens to An me? En ID roll, please. ID. Vill misslyckas? Nej, jag har inte. Slå mig inte Nej men du misslyckas. Oh. Va? Du misslyckas? Ja, ja du en misslyckas. Vi ja. Vill du misslyckas? Ja, ja. ja, ja men då är det tror du är jättebra. 95 ja. slog det. Det är svettpärla så här på pannan. Ni andra då. märker att eh, Pats ögon så flimrar så rr, rr, rr. och ja, så ungefär. Nej men nu är helt pigg så, så. Ja. Dra efter andan, alltså. för I know kung fu. är mm, <skratt> Vilken <skratt> ah, tur hon har Vad hände, Patty? Jag hände? hemma. tur ja. Jag vet inte riktigt, men jag tror jag fattar. Ja, så Jag vet inte någon gjorde Smartos. <skratt> nu kan du lära de andra. Men det kommer att ta hela resan och när resan är slut så får alla slå <laughs> så, äh, så, så. en int gånger tre och försöka lyckas och lära sig. Och nu ser du nog något carry nu. Nu skyddar Ja precis. Protect Anna Wama! <laughs> hade du känts bra med kunden? Får <laughs> jag får kallt för tank. Jag med min <laughs> <laughs> <Radio laughs> och hans. Vi har gillar. Kan kan du den här, Kan inte du rita den på på hans dörr här eller utanför? Jag kan rita på din egen kanske Ja, precis. Känner... Ja, lita, vi får min rumskompis känner, känner du av? Ja. Jag ja, eller in. De här ele elementen innan. Vi har ju gått ut med lägenheten. Hela båten skulle faktiskt kunna vara nedlusad som vanligt. <skratt> ja, så, när vi var ute på resen att eller ja, ja, på något hotell ja. eller Tandemel, vi var var. Som... Det är svårt att se mm. eh, sanningen. Vi det kan bita. Med tanke på vad vi har råkat ut för innan. Ja. Vad eller så. Du gör ju andra tecknet och du är då ute. Jag har fruktansvärt lång tid. Den visar ondska. Titta på den. Ja, det var intressant. Ja, det ja, funkar jättebra. Det kan väl jag inte, det funkar jättebra. Det var intressant. Så. Den där, jag tappade bort den där. Hej, ja, den tar jag. Den där efter knäck. Det är <laughs> väl då. Han, äh... ja, som sagt, den, den gör nog synen lite klar, sen, men det hjälper kanske inte så mycket. Ja, det är jättebra. Fru, det tror jag säkert. <laughs> äh, men tack så mycket för ikväll. Äh, vi behöver snart gå till sängs. Se en annan. Var det någon som ville försöka lära sig? Eller ska jag bara passa mig noga? Det tar vi i så fall i slutet. Men bestämmer ni? någon som vill får i så fall... Mm. Eh, spendera lite stund varje dag mm. när jag försöker läsa Det kan jag försöka. Det kanske om mm. jag kan Det känns lite så. Eller. Eller. Ja. Du skriver upp L-design på Spells. På första späll. Ja, det är lite späll. Baksida. Ja. Första spelen på hur många karaktär? Säljsnord. Ja, Säljsnord. senare hade kontaktgol. Vad sa jag? Ja. Oh, jättelänge sedan. Jo. Ja. Han har trevlig, den <laughs> Han, Han, hon hon hon. Han var lite boknörd. Han var lite gulon. Ja. ja. Vad gör ni? Vill ni smyger oss där ute, ja. ja, ja. Han står ju bara där och jag eh, smyger. Mm. Ska den lyckas? Ja! Okej okay. uh, Du märker att den här uh, Tysken kommer uh, Men han uh, ser dig Och uh, går en tydlig omväg Så här Men han ser inte dig Han kliver mer eller mindre på dig mm. Kan man lugnt säga du, du, du nästan ligger så här mellan ben På något så han står över dig i något tillfälle Han... Uh, 84 st Du typ ligger på tappen och han står på tappen så här. Han befinner sig utanför hiten. Jag har ju stenkoll på honom nu. Mm. Ja visst. One wrong move säger är bara. Han är ju kvar där lite men eh uh, går han där i Det slår en liten. Uh, nej. Nej. <laughs> det är ju rummen i den 9:e. Du kan ju jag jag har ett skit Nej, du eh ta vägen. Fan, Nej, men du du la liksom huvudet emot en tumma där så att du fick upp ljudet ifrån motan då. Så kunde du tappa det och upp. du. Ja, ja, boom, <laughs> <dum>. <laughs> yes. Han drar sig tillbaka och försvinner och går in på sin tisning. Ja, vi vet inte alls. Ja. Ja. Någonstans när han växer. Jag ska se honom. Så! Ja, alla går tillbaka till sina hittor. Och som märker de bryter upp och kommer ut. Ja, då krycker jag fram. <laughs> under trapp så sådär. Ja, men... Hallå! <laughs> <laughs> Hallå. <laughs> Vårt tyska behöver vara här igen i kort på året, Så jag ser jag och när de kommer ut. Jag har stått och gått i trappan Kan jag liksom göra en som är lite tecken på min dörr? Som en precaution? Det eh, jag kan inte spela någon roll. Ja, absolut, det kan jag. Oh, jag vet det. Ja, som dräkten får att han är förföljd. Eh, då ska jag också förklara vad ja, det innebär. är innebä. Ja, det kan du ska göra i Jag säger att jag ska ja, göra det. Ja, tysken förföljer honom och vet Det är inte veta, säkert vad vill det när du det. Nej. Det kostar inte jag. kostar points. Jaha, det kostar magic points. Nej, det gör det inte Nej, heller. Inte det kostar det to stycken power. Jaha, då gör jag det nog inte. Permanent. Då gör jag det nog inte. Det är att du sänker din lack och så vidare. Nej, jag struntar i det. <laughs> Do it. But why? <laughs> why? Nej. Because you can. Vad ska Ja, men det vi det gör det istället. Vi byter hytt med varandra. Ska du sova hos papperet? Ja. har du flyttat ner? ja har Vi förvirrar lite. <laughs> ja! du? Vi byter hytt. Det kändes lite säkrare där uppe på Jag spelar bort mig på poké Nu kom vi in i besättningsband Jag skulle gjort ett täcke på dörren istället Ja, det hjälper dig Yes Mm, mm. Vad gör ni? Gör det, ja. Går lägga sig och. När ni går och Jag försöker skriva ihop något. Mm. Jag håller i spaningen eh, halva natten. Det är fall ett- två timmar på däck. Okej. Jag minns vem jag var. <laughs> <laughs> håller lite kvar. Vi gör ju en hobby. Äh. När sånner du? Inte alls. Mm. Rätt. <skratt> right. Ja, okej. Okay. Ex. Eh. Eh. Du märker att döns stängs. i mm -hmm. är sådär halv två tiden. Och din det är, den är inte längre. Du <skratt> då såg jag bara på tiden på dig. Okej. Det är så god nej. Ja, nummer 2. se. Open up. Oh, got it. Oh, hur är med du lägger märke till att Deborah smigg upp på natten. <hör> och smyger in i uh, radiohytten. Uh, Okej, okay. jag försöker uh, följa efter... Uh, ja, jag smyger dit och visar det först. Snark. Uh, ja. Fan, det har skett här nu. Uh, <hör> <hör> <Nej. hör> <tar No>. <hör> Så tar vi T80-skripp. Uh, nej, det gick inte bra. <hör> uh, hur illa var det? Uh, 83 av uh, 40. Aha, okay. <laughs> uh, ja, du rör dig inte. Man säger oha bakåt för tappen. Uh, så du inte gör. Och uh, rör du dig inte, dörren är stängd. Mm. Okay. Vad gör du? Men jag hör att hon går ut. Ah? Är okay. hon snik Snikgod. Snikgod. Ja, jag följer det. Okej, du har snitt också. Snickgård. Snickgård. Det är mycket bra, sist It's really good. I think there's a phone. Nori. Nori. Nori. I've it. never heard Nej då! Det ser lite subtilt. Jag det. Du märker tydligen att hon är på väg efter det i alla fall och inte gör en bra jobb innan du börjar smyga efter. Slå det. Jag är vad är du här, kvinna? Jag Ja, men vad gör du här? Vad frågar det. Nej, jag hörde som gick ut. Ja, hon gick in här. Nu är det halvvägs uppe. Ska vi gå in? vänta här så går jag, på kan att som det någonting. Mm. Eh, då med mig. Som Du gör med mig. Du tappar. Mm. Just yes, det går bra Du slår In ska vi se 77. Nej. <skratt> mm. du hör ingenting. Nej. Nej, du hör dock att det är någon som pratar lågmält in i vardughytten. Mm. Mm. Mm. sen lite överraskande öppnas dörren. Och någon kommer ut. Eh, slå en däck gånger fem. Det är I, <tryll> <tryll> <tryll> I fem är Det borde du gå. Du liksom så här. Slägger dig sådär överbord. <tryll> <tryll> Nej, du liksom så här. ett ner på trappen och Dyker ner. Ja, det är liksom motsatsen att jag var på förbi så. Ja, ja, visst. Eh, ja, ehm det det du ser som kommer ner mm. eh, och det är det bara hon på mig förbi det är så här. Okej. Och sen så eh, hon via på majon. Jag försöker so notera det <laughs> så kladd ser så Och ser någonting till tuff satt eller liknande. nej, det är det inte. hon har hon spritt påggen men Ja. Dra och trappa. jag tror inte. Nej. Så jävla. Bara Mika, de nej, hon har Mathline men så här morg och och Mm. Skål hon verkar inte förnärma dig något sånt Nej, okay. hon äh, rycker på axlarna Och så godkväll Eller, eller, eller, eller <laughs> <laughs> godnatt Damen ja. det Är det underlig tid att skicka radiomeddelanden? Meddelanden Ja, det är Jag radiorummet har det det Är radiorummet där? Eller hade ni kanske andra ärenden? Kanske det är <laughs> vanligt ja. ja Jag förstår det. Det är inte någon annan <laughs> alltså Ska jag <laughs> ja. det gå det till Egypten? det ska gå till Egypten. Jag ska gå till Hon går tillbaka och upptäcker att du inte är Egypten. Då är det du är det? Vad gör du? <skratt> det är gott till radiofilt. Ja. Ja. Det är en Jag kommer att Du Det är inget som svar. Ja, då går jag in. Du hör kraftiga snackningar från rummet vid. Det är inte rummet det är lite rum. Ja, han okay. som nattverkare. <skratt> Jag bara in. Han, inte... ah, han sover. Han sitter i en stol. Där. Okay. <skratt> Så det han han pratade med då? Finns det någon rida ile på den här <skratt> <skratt> Nej. Kan jag tog igen och catchphrase Detta är samt bra att stanna Ritt i Det kommer att in i Kan jag slå en Till sex. Ja, eh, Slå bort tiden nu. Mm. Du lägger märke till inställningarna på radion Du kommer att komma ihåg dem sen om det behövs. Man ber att dina tärningar fungerar bättre ikväll. Ja, ja, var ja. Yes, <skratt> vad fan. Det har varit uppe hela tiden. Mycket eller gå tillbaka till tid. Till ja, det är ligga i sängen där. Mm. Slås på tiden. Mm. Hon verkar sova, men du tror att hon låtsas sova. Och hon har inte överhuvudtaget nämnt att hon har bytt ut. Ja, men det har de pratat om tidigare. Nu finns det... Nej, du! Vad gör Nej, jag har inte Det görs. Nu, nu, nu, Nej, det är så stor Yes. Du får ju förröret Ja, nu var fan han tog vägen Och så tänkte jag att han är ute och smyger Så det är skit När jag sitter sån och bara Det är så fort jag kommer tillbaka med Men jag då Ytterligare en lissen Åke en sporthidden Okej, kör jag lissen först Lissen går inte bra Sporthidden däremot Går bättre. Ja. Du lägger märke till att när du är sådär på väg tillbaka ifrån den här lilla <går> händelsen att eh, längre bak båten, eh, på tomat, sa till, så verkar det stå på två personer. Då verkar jag vara inblandad i en samtal, men du kan inte höra någonting. Ja, ursäkta mig, äldre. Ser du någon av dem tysk? Jag står det det <här> och viftar med en Och markera Det var inte så bra Det var inte så bra 99 Asfalt i fickorna Så han <här> i du, du, du går in i någonting Och så här Bang Och, för, och, och. <här> de här två personerna De, <här> de eh. Verkar inte reagera, de verkar vara involverade I någon form av gräv Faktiskt Okej, okay, då Går det normalt, fast jag håller mig mm, ja. Längs med en vägg eller något sånt Och försöker mm. höra vad de om mm. Mm. De grälar på ett väldigt konstigt språk Som låter Hört, det in the part? Yeah. <laughs> jag då <inte> <laughs> Nej Nej <laughs> Jag ska slå knowledge Knowledge Listan är feta av vilket här har 80 ska vi se 63 mm. Mm, Det låter kanske som något uh, Nordiskt svåk eller någonting i den här stilen Definitivt inte upp Jag har försökt hålla mig vaken Alltså om han har, <laughs> om han har... Jag har försökt hålla dig vaken ja. fram till klockan två så om Kong gånger fem mm. Jag har också slå dig i kanten Jag är ju uppe Äh, hur är det du, tabell? 17 gånger 5. 85. Ja, 77. Mm. Ja, då du har hållit tillbaka, då har du märkt Känner Kan alltså. ni rösta där förstås? Äh, ja, du tror. Slå en undcheck i så. Fall. Mm. Bara. Ja, så är gånger 5. Ja. Då ska okay. vi se hur det Ja, mm. Du kan uh, tycka att du känna igen rösten från uh, doktor Thomas Junggren. Uh, du har ju märkt att uh, dottern har gått ut. Ja. Jag, uh, Det är mycket suspekt. Går skylt samt till ja. Och uh, då möter de här får... ja, du på honom. De jag gänget är på att springa på den. Jag kastar nu en bok. Håll på honom för att bli blant hördigt så. Då får jag lyssna på honom. Det är så. Håll på honom som lyssningsprat. Istället för en tvart. Ja, precis. Ehm, då bevittnar du följande. Du ser eh, doktor Ljunggren och den här unge herr Schmitt. Mm. Mm. Involverade i uh, vad du känner igen som svenska. Mm -hmm. De stod gärna på Schmitt säger saker som Jag vet nog minst han vem du är. Du är inte min uh, onkel. Du är något annat. Något annat! Du, vad har du gjort med honom? Vad är han? Hur får jag tillbaka honom? Medan djurren då Du vet inte vad du... Är pratar om lämna genast det här skeppet och så vidare och det börjar nästan gå mot var på doktorn tar fram någonting i fickan plötsligt så uppstår det en ljusblixt, det fräser till och eh, Schmitt kastas bakåt mot relingen faller över den och jag menar va? där Det har hållit det så. Jag går tillbaka till typ. Fan men är en höjd Jag antar mest jag förstod det så antar att du gjorde det På så har andra Med nånting du behöver en slå, men så Thomas högsta hela tiden. Det är lättast. <laughs> Finns det någon man över bordklocka eller någonting sånt? Larm? Nej, jag ska stika. Ja, det... <laughs> mm. ja, jag är tydligare. Jag skiter det. Ja, jag blir med faktiskt om. Men... Människor, <laughs> Människor. <laughs> <laughs> jag, jag ropar man över bord. Aha, man över bord. Uh... Och sen uh, brunt jag fram till uh, Och Jag har lite mitt vapen mot uh, Ljunggren Aha, okay. mm. uh, men Vad gör ni med då? Are you sure? <laughs> jag såg nog uh, vad ni gjorde med stackars Herr Schmitt Vad jag gjorde med Herr Schmitt ja, det, Någonting jag gjorde jag i alla fall Jag kastade dem över bordet i alla fall uh, nej, nej, nej, nej, det är sant jag försökte däremot att Försök inte var försök där det var snacka dig själv i situationen och... Nej jag försökte inte snacka Jag säger bara sanningen Jag försökte skjuta i ben <laughs> <laughs> Jag försökte bara lugna det honom Han var sjuk och dålig Han, han ramlade över bord och han, ja, Jag tror så att han var Självmordsberägen Tjata undan det där vapnet nu Det sparar vi upp på sättningen Du får förklara det ifrån sen Jag sa att jag undrade det där vapnet nu Nej! Hej! <skratt> <skratt> du har en så trevlig karaktär! <skratt> den är, är någon man, han mannen tycker inte att den ska öppna. Jag Ja ja <skratt> Ja, Ja, ja, så här, visst, visst. Ja, oh, hur vill du att vi ska lösa det här då? Vi väntar på besättningen. Det kommer de till slut. Kaféen kommer också. Ja. Vad har hänt? Vad hänt? Herr Schmitt, Herr Schmitt har åkt över bo på den meddelingen där. Och jag tror att jag misstänker att doktor Junggren hade kuffat honom på något vis. Jag är ansvarig nej, för det. Nej, jag försökte snabbt vända mig honom färdiga så här. Jag såg att ni grälade. Ja, Herr Schmitt var upprörd över någonting. och han, jag försökte få Försöka att... fiska upphålla först och främst. Ska de inte stå här och debattera? <laughs> ja, de har slutat. Förstå maskin och allting och men det är mitt i natten. Det är chanserna för att hitta om det är väldigt små, så kaptenen så ja, Nej. Jag, har... kapten, jag tar de från hördag och hör minstår nu. Jag kan ju jag, jag kan, jag, jag kan känna att även, även, jag, även jag kan se fel, men de, jag vet att de grälade och ser åter över bord. Ja, vi får helt enkelt ja. höra vad ser nu är jag berättar så här. Men jag föreslår att vi först och främst nu Går tillbaka till Kom med här sen så tar han upp på på bryggan eh, Och framförallt så tar, tar vi hand om era vapen Stoppa ner den där <laughs> Ja det är ju också en, den fokus, det är bom, så, ah, ja, så ja de ser till att inte ha några vapen ja. I alla fall innan går på bryggan vad Tuck Du, du, du. Ja. Eh, till din förordning så verkar doktorn obeväpnad Han har ingenting på sig eh, Som verkar vara något vara på vapen av någon slag eh, Efter en liten stund så bestämmer man sig för att eh, Ta en och en och prata med eh, Samtidigt som besättningsmän på för att runt och försöker lugna eventuella nyfikna människor som vaknar mitt i natten och säger "Ah man, hur bor det? Vad är det som händer? <här> <här> <här> och försöker få i att fösa dem i sängen igen. <här> mm. Jag är ute och undrar vad fan är det som händer? Ja, det är någon som har fallit ut, att förklara... Äh, ...stör det där. Och vilket, ja, och vad? är jag var. Jag kan inte veta, borde det här? Vem? Unge herr Schmidt behövs då, så. Jaså? Varför då? Hur Det vet vi inte ens. Nej! Nej, tycker och med följer vi bord. Vad fan är alla andra i mitt gäng här nu Så jag bara lite. inte. <laughs> ja. ja, jag berättar i alla fall sannolikhetligt. För, ja. för, jag utelämnar dock att han med mig, så. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, yes, du berättar din historia. Mm. och uh, Ja. Uh. Jag säger bara att, att de grädde någonting med sånt, men det hör inte. Någonting man inte hörde på. Mm. Det slutade med framåt <går> på timmar senare. Ja, ni får gå på till er hytta. Eh, det är ingenting mer att säga om det här egentligen. Det vi sätter inte någon i arrest. För det här för vi kan inte... Det är ord mot ord, som kateren säger. Eh, dr. Jungren påstår att han träffar... Han gick ut för att ta sig frisk luft. Träffade herr Schmidt på däck. Som verkar vara upprörd. Och... Eh, vad dr. för förstod som verkar då var på väg att eh, Kassos Örbog och lite av sig helt enkelt. Och eh, Dr. jag försökte att <gör> hindra honom men lyckades inte. Och eh, schmitt slet sig ur hans grepp och Kassos Örbog i alla fall. Eh, medan du då har din version. Och, eh, <gör> att han bländer honom med något av ljus och sen slog han över bord. Det var jag tolkade som. Ja. Så. Ja. Eh, man har inte hittat någon, någonting som skulle kunna framställa som ljus. Han har ingen ficklampa eller någonting på sig, så att eh, det är lite otroligt. Han kan ha kastat det också en bok. Ja, det är, det är absolut mycket möjligt. Eh, men eh, kontentan är att man ser det som en tragisk olycka dessutom så är det fler i under nästa dag som kan berätta att eh, den här smitt har betett sig väldigt konstigt, eh, håller sig för sig själv och eh, ja, så det är väl ingen sådär som är jätteförvånad Egentligen över Vad som har hänt Följden är att eh, Dr. Johan Gremm Han sätts inte på något sätt i arrest Utan eh, Man rycker lite på Över det okay. I tried Ja Ja Du kommer tillbaka så bara äta Du var bara äta för dig Dumma järn Jag menar det var ju bra Yes. Morgon. Du fick köra. Ja, ja. Snä, jag, sover. Ja, ja. ah. ja, jag sover länge. Jag har en Ja, Jag sov länge. Du kunde sova med den. Det ja. <laughs> jag sover när han går tillbaka. Så jag märkte mig inte. Det är inte så bra förrän han har gått tillbaka. <laughs> snark, snark, säger han i sängen. <laughs> snark. Mm. Yes. Jaha. Jag uppvisar även de andra om vad som händer under natten mm. när vi möter oss då. Nydan. Nydan. <laughs> Jag bara skriver inbaka ut. Varför har tre. Eller, tre det varit 3D nu? Ja. Mm. Yes. Ehm. Ehm. Ehm. Ehm. Ehm. Ehm. Vad vill du göra där inne? Det är en arab där också kan sluta ut bara så går det. Nästan har du balans. Det är stäv fast gå Alltså du kan försöka smyga dit under dom om du vill. Vi kan göra lite någonting med det. Och stänga ner det där. Bra släcka. Kan man säga att det på morgonen så efter frukost eller i ungefär så kommer personalen att gå in och plocka undan det som tillhör det smitt och eh, låsa in det. det är det en kille med att plocka? är ja, han med och plocka? Poppo. Är han med och plocka? han är med och plocka? Tyska ja, saker. Ja, han. Men ja. han däremot så kan han ju berätta eh, efter förkosten att eh, Schmitz-tillhörheten eh, mm. eh, finns i eh, det här. Eh, Åsånt har ja, i mitt i mitt runt påorten finns det då ett lastrum där annars vad heter det eh garage finns. Mm. som bor i B och C hyr. Jag tittar gärna jag tittar gärna på Hans till eh, ja, tillgång. det kan vi låsa eller så är ett Ja. Ja. ja. <laughs> mm. pratade någonting om att Oh, det inte skulle vara hans ähm, onkel. Undra om det är samma historia som med den där skinn. Fast det vet inte du. Eller, du förstod inte så. Jag tror att du brukar köpa sig. Äh, äh, här äh, Damen som bor i... Äh, B3. Inte den som bytte om dagen och inte något i ett sällskap. Äh, hon har vistat en hel del uppe i radiohytten de senaste dagarna. Jaha... Jaja... <skratt> <skratt> ja. äh, med, med radio... ...mannen då eller? Vi faktiskt sett där när, när radiomanen inte är där. Jag har lite koll på henne också i fortsättningen tror jag. Nu tysken är... <laughs> är Inte så lätt Alla Follow the German! Follow är det här för jävla båt får man de också. Det är som helst! Det är bara en över så länge. <laughs> ja, ni är ju inte justice för att jag inte har många här. Ja, under den här dagen Så försöker jag Ta reda på Doktor Bengt Ja, precis Nej, och fråga lite Som han verkar liksom känna till Allting så frågar lite om Vad han liksom känner till Kring de traktarna kring Tessin det är, jag är född och uppvuxen och ja. och han liksom har att berätta Han kan eh, vara lite. är väldigt undflyd och, och, och mm. jag har mig jag hade faktiskt en väldigt tråkig upplevelse under natten här så ja. att jag skulle gärna vilja eh, höra för mig själv, tack så mycket sen så var det in på strån Shall I kill you? <laughs> Not yet <laughs> <laughs> Ja Då ska vi reda på vad som har hänt under natten Ja, för det får du Just say well <laughs> um, Okej okay. Mm. framme lastrummet. Det låter så intressant och det. Är det redan ihop ja. i händer? Ja, alla sitter jag. Jag. Jag går ner till poketonarna så får han visa mig det. Eh, mm. Nej, jag hänger på Jag kan en späll, jag mig lite för det framme eh. så länge. Du förstår det som att de De, de, de, de kanske bäst hintar om vad sakerna var Men de ska ju undersöka vad de själva För de är inte bli inblandade Nej, mm, de kan Vi kan betala för att de hittar bra Så att vi inte behöver leta speciellt länge eh, Alltså de kan ju visa vad det är Ja, det är ju inga problem nej. Men eh, andra verksamheter får ni sköta själva ja. Eftersom det är jänskrikade låra Det handlar om, ja så vad äh, ja, tänkte jag? Äh, dagliga rutiner för den här personen är i vanliga fall, alltså låser in där och sen så... Nej alltså han, han den här, här den han, han rör sig på båten som alla andra men han håller sig väldigt mycket. Ofta inne på hytten eller sitter på däck och äh, gör inte så rast mycket. Äh, han verkar ha väldigt fasta rutiner. Han är inte här nere och kollar sin last. Nej, Nej är, han, är inte. Han behöver för inte det. Stoppa nu en i bakre läktaren. <skratt> <skratt> <skratt> <Vedepasshyt. skratt> <Nej. skratt> det är en vas Nej. Det är ju jag. Det har ju bra. Ja, men det var ledigt. Det har ledigt plats i C1. Ja. ja <skratt> hm. Äh, Jävla vi, bränder, tack. <laughs> jag, jag kan även <laughs> peka i, i riktning till verktyg som skulle underlätta att man skulle kunna ta en titt och att hitta en typ av kofot eller äh, sån här. Jag har en kofot i anomi. min packning. <laughs> ja, <är> Hämta <laughs> <Jo. Heta> kofot. <laughs> <laughs> Nej, men då lägger vi lite verktyg Kom, och, visst, och, och, och, och gör det precis. <laughs> <laughs> jag, jag, jag har en <laughs> sån typ också. I <laughs> ja, så, så fall Där vi hänger. har en, en dock som inte går bra men en 6 x fem. Från den som gör det. För göra det snyggt så att ni kan så så här, slå igen den igen utan att det är tydliga märken. Jag har Dex 17. Men, jag ska fra av alla de här vita. Jag ska mm. springa ut det sig på. Jag kan göra det. Jag går in. Jag har Ja, ja, visst. är jag, jag ska ja, 15 så det Nej, det är clean uh, det eh uh, demontera den metopiston. Då kan vi Ja, en Lägg ett i en liten tre bit. Det stycken låra Alla alla sitter inordnat alla samma storlek. de ser alltså tunga ut. Du öppnar upp en av dem över och ser att det innehåller vapen och ammunition. Vad sker med? Oh. <laughs> för det så fall är de som Nej med. nej, jag är ju på pratar Ja. Och de här tillhörde vem så nu det är vår den andra kinesen, Yuquan, hans rumsminister. Ah, men det, <tryck> det kan man ju förvänta det kan man ju sig. Um. <laughs> <skratt> <skratt> ja, ja jag menar, jag har känt dig på så länge, eller? Ja det så många Annars kan skämta inte, behöver inte ta mot henne. Nej. <skratt> Ja, men det är alltid en ordning här, verkar det som. Ja, <här> ja. <här> det är ju så. Det är ju lika bra. Det tillhör inte fallet som jag undersöker, så jag bryr mig inte. Ja, du slår igen. Du, du, du, du. Ja, det är det. På måndag såg vi likadana ut. Det har du fem stycken likadana lån. Vad sa du? Nej, nej. Det är, det är i alla fall bekräckligt. Han ja, har fem lor, han, han saknar något en. <skratt> vi sätter den på livet Ja, trädet på Så kan någonting? vi på båten vi och så åka det livåt. Ändå. Förresten vägen. Vad var det på att börja? Nej, ingenting. måste vi titta Nej, nej, Det är inget. Det är synet. Det är snart till Det är inte frukt. är väl bara att man sån fanns och låta saltbattet skvämta in på lådan. Nej, finns inga luftgivet här. Det här. Det är inte så farligt, det är ju inga att äta faktor som är Det är ju inte så farligt, det är bara vapen oh, var vapen, det var sjukt Det har aldrig skadat någon Nej, oh inte mentalt <laughs> Så så den kinesen är i alla fall helt eh, omisstänkt Han var har precis det, han utger sig förra förra Ja, det är helt det skok för kill people Aj, <laughs> jag undrar över den här tjejen eftersom. Ja, Karlsson heter det. Det är 7.50 i klockan. Hur mycket tid har vi? Det ja. en kvart i ungefär. En kvart. Ja, 10 minuter. Okej. Kollar jag okay. Kolla innan. Ja, jag kollar det precis. Men var det lite ja. mer, ähm. syftar? Det fortsätter alltså det, den här tråkiga vardagliga rutinen mm. äh, tar vi igång och äh, det går ytterligare två dagar. Vad vill ni, är något speciellt ni vill göra om de här två dagarna? Titta vad Tysken har med sig. Tysken hade med sig. Med sig. Det den. Den hade den. Ja, det var det. Ja. Just det. Mm. Det så den var. Uh, ja, på och på hjälper att uh, kolla upp det. Och uh, han hade inte så mycket med sig. Jag frågade dig för jag skulle ställa Ja, jag säger att det gäller att han inte var hans unkel, att han ville ha honom tillbaka och, och handla ha honom så emot. Ja, hans eh, om han säger, eh, personliga handlingar eh, mm. finns inte längre här. Det, det förklarar på och det har kaptenen att hand om. Eh, men däremot så finns det en dagbok. Säkert hans som som är en jävla <laughs> på, på, på svenska. Okej. Okay. På svenska då, kanske inte tyska alls då. Uh, Nej Gick det bra i tyska och främst Borde du, du kunna läsa lite? Ja, skulle du kanske kunna läsa den? Nå, kanske Morsche, kanske det är Morsche, kan du läsa den? Jag är här så jävla mer Jag läsa lite att ta språk lite. <laughs> Det är klart, det kan Hjälpligt Du kan förstå Åtminstone att uh, Han inte alls heter Benjamin Schmidt Utan han heter Ludwig Hermansson Släkt med äh, Dr. Thomas Junger och Dr. Bengt för <gör> ungefär ett år sedan. Så drabbades äh, Thomas Junger av en minnesförlust. Och efter det, upptäckte sig mycket konstigt och börjat äh, använda äh, familjens pengar till massa konstiga och märkliga expeditioner runt om i världen. Var sammanföljde det med någon läsning Någon konstig bok eller något? Nej, det var han lustigt. var på sin praktik Och på, på morgonen så hade han hade Han tagit emot en patient Och mitt i så föll han ihop Patienten nej. namn står? Eller? Nej, nej, det står ingenting nej. Hur länge sedan var detta? Ett år sedan Lite övrigt år sedan. Efter det så i en anteckning så verkar det som att äh, äh, släktingen Ljungren då var helt äh, förbytt. Kan man telegrafia allt det? Tänk mottagning och vad det var för patient han träffade. Troligtvis du är ju läkare. Ja, det skulle säkert gå på något sätt att... Äh, mm. Däremot så har ni inte... Då måste ni få fråga djungeln själv om vilken mottagning den har, vilken stad den kommer ifrån för det ordet så länge inte kommit fram till. Va? Frågar du inte? Ja, frågar jag lite att hur länge han har jobbat på. Det var roligt att vara på den punkten. Det var tidigt att på den punkten. Tidigt är vara på den ja. Låt låter lite skinn. Nu har jag lite sackaparlade det mig, ja. Fast just uh, liksom den här var ju ganska inte full lika uh, menacing som Quinn var, men... Och senare när jag öppnar uppenbart inte god heller med tanken på vad som hände med... Nej, smitt. <laughs> <laughs> men han har oss. Eller har det? Eller har han med, <laughs> Hur vet du vad oh no, det är han som oh no. sagt i sant? I'm starting to feel a bit uncomfortable. Jag oh no. <laughs> vet Ja, jag tycker att det är lustigt. Liksom ni på honom så är ja, ni... det en Solfjä. Som det ni... inte är för fel. huvudet men du visste att ni var det. Eller menar då Solfjä. Solfjänt här. Den är funkar flyge. Mm. <laughs> den skulle ge dig klar syn. Ja. Jag ser den <laughs> <laughs> Det är lite dimmigt för jag <laughs> på över grundskoleutbildning där ute i skolan. Jag ju men grundskola. Nej, jag har inte märkt något extra speciellt så. Men när vi var ute på berget där, Så så tycker jag att jag var ganska lätt att upptäcka de här kortisterna har varit. Hur har du hållit det till i jungeln de här, den här <laughs> dagarna? Ja. Eh, låtsas som ingenting. Okej. Okay. Har inte sett, ne? Eh efter några dagar så lättar han upp lite och verkar och tänker på annat igen. Ehm, ska vi se. Ehm, hur, vad, vad är er plan med äh, Deborah? Vi låser in. I radiorummet? Ja, och startar en eld. <här> Ingen äldre. Nej. nej men kanske skulle nej, ta. Nej. Men hon har, ju, ta kom på, var, hon har så. ju kall på kinesen. Frekvens. Så hon är ju ja, någon nej. form av agent som ska se till att hon monterar. Det ska inte vara kvinnor på den här. Ja. Så var, hon har ju kockat. Nej men inte jag är jag. Att var, var, så. Jag involverade i. att på rätt honom. Eller distrahera jag honom på något vis. Vi kan ju hans mat och såklaka. Lägg handla in och snacka så hon kan skicka Så borde ni ju kunna gå in i det rummet hos honom. Ja, men vi vill ju inte stötta på henne det. Ne? Nej, han har nog inte egen kupp. Absolut, du, du kan leda iväg honom. Det är lite plus ett fast Fast och lite, lite, lite, lite, lite, lite, men, men han kan få det, vi har bara Om jag ger dig koden... Ja, just det, hade du bättre fast talk? Vi gör så, att jag ger dig. Nu ska frekvensen. Frekvensen. Jaha. Mm. Hallå? <h802> <Hello. laughs> en lopp 20 på Åh, Jesus. Du kommer ett ord tillfälle. Han är väldigt upptagen just nu. Förlåt om det. Hon är antagligen en nycamer. Men jag kan försöka. Du hade, hade glömt att knäpa upp. <ralans> yeah, jag <laughs> det, du kan också försöka lura dig på. Jag kan det, men jag måste använda fast också. Ni har ju lyckats, va? Jag Persuade du är lite mer långsiktig övertalning Och det skulle passa nu För att nu, nu ville han ju inte så här direkt Men om du tjatar kanske. Ja men jag har lite bättre i Persuade Jag tror mm. prova det istället då 15 Ja det gick faktiskt mm, Ja efter mycket om och men så Ja jo jo om en stund här tid och ja, så Kan så. du inte bara visa mig rumsit det här Jo jo jo, jo visst, jag vet, visst Det berättar så intressant Vi kommer kvart ja, Okej, okay. Vi ses där utanför då Ja, ja, ja det var. jättebra Ska vi vara nöjda på din nedsättare Kom Och ja, ja, ja, ja. du lurar iväg honom Och det är inga större problem för dig att uh, ta dig in i Hur uh. gör det hyten Hallå Vad ja, gör det. Jag har rattat in allting. Ja. Och så säger jag. Kommer så lite skjuter över råd Jag har Så Jag håller koll på Patlis lite. att hon är det enda som kan vara tecknat om vi som ska stoppa den jävla på Du följer efter mig var, Jag här och du kan. Ja, jag ska se om man kan snika efter det frågan är vad det är jag har lärt mig hur jag han är lite skum med. Mm. Uh, Nej. Jo. Du har lättat in och du lyckas liksom trycka på knappen och så, så att du Jag går efter dig. Och så säger Det Jag går efter dig. Okay. Ha, det efter er. Du vill också uh, vara till. Mm. var absolut inte nåtting. Vad har jag tagit Det, det, det sprakar till lite och så här och så, så och språk, um, Ja, ä, ä, det är kom. Säg en röst med bikan så släpt dig. Ja, det då, ey, Gemra, Kom. Ja. Kom. Vad är du? Kom. Vad är du? då? Det blir det inte fixa. Här. Vad jag är. Vad jag är. Kom. Jag är utanför. Du ni inte tiden. Kom. Ja, Everything is fine here, thank you. Det är fine Jag har blivit upptäckt vad jag gör. Ja, precis. Jag har blivit upptäckt. vad jag gör. Kom slå en, en... <här> <Kom igen. här> Vad har du? 65 Ja, men då lyckas jag det. det är bra det är svårt så Ehm <här> um. eh <här> uh. Liv och Praia i fullskärm som vi har i sängt. vi förstår inte. Nej, Låt som att du Är du säker det? Är du oh, säker det? Vad är blodet? Jag glömmer blodet. Kom! I vilket namn ähm... opererar vi? det har jag. Säg tyst. Vad säger du? Däm! Eller Vad det. är sätta. Sista gången i no Jag Nej, <laughs> Och vi kanske på det här. <laughs> ja, hon var här någon gång. Hon är i alla fall av Secret Agent. Det kanske är Ja. Nu ja. ja, tror vi avsluta fixen. Du sitter i en radiohytt. <laughs> jag sitter i en går Vi var ute på radiohyttan. Vi sitter i en brag. <laughs> Ni har hört öppet husgruppen spela Masks av Nyarlathotep. Besök oss på monsterball.se för mer information. Musiken ni har hört var Gloom Horizon av Kevin MacLeod. För mer om MacLeods musik besök in .com. Denna podcast är producerad under en Creative Commons erkännande icke-kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige-licens.